a Jó reggelt. Ma 2018 február 9 péntek van, és nem csütörtök! A pontos idő 4 perccel múlott reggel 7 óra, ez itt a kejfejancsi. A hely szerénytelenül magát a rádiomisornak tartsak. Derült ég alatt, mínusz 1, 2, 3 fokban ébrednek, ahol 4 van, vagy plusz azért ne telefonáljanak, de örülök, hogyha felébredtek. Minimum azt jelenti, hogy nem haltak meg. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, Filippov, Navracsics, Karácsony, Bácskai, Dobrev. Aztán jön az atv ott egy más összeállítású csapattal, még további nyolc téma. Aztán elmegy a Blahal és műsort vezetek, kinek, miről, mindegy, csak műsort vezethessek. de nehogy már panoskodjak. 061 489 és 06 egy Ma egyedül ez a mostani idő az, amikor egymással tudunk beszélgetni. Ha nem telefonálnak, annak is van erőnye, mert akkor a Flitzwood meket hallgathatjuk. Ez egy olyan szám, amelyben kegyetlenül gitároznak De a felhívnak, én fölveszem 06148909999 és 0636771161 Ami is a 14 éven oljaknak nem fölötte És csak igen korlátozott mértékben ajánlható És tele vagyok termék megjelenítéssel Ne felejtsék, hogy jövő héten hétfőn 12-én este fél nyolc órától nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokájában. Bakáccsal, Filippovval, Önökkel és utolsó sorban velem. Ha elkezd mergek odáig. Figyelek, havamire. Péter, lehet erről a Blaha Luizatéri műsorvezetésre valamit? Semmit. Ha valaki érdekel, mondjuk engem. Ez vicc volt. Ja, azt hiszem, hogy... Ez nagyjából olyan, hogy elmegyek még a Blaha Luisa térre műsort vezetni, és aztán elvisznek az elmegyógyi ahol szintén műsort vezetek. felcseréltem a telefonszámokat és nem betett fel. Lehet? Én igen, mert más hívtam. Lehet? Filippo a. vonalban elnézős kérek attól, aki most telefonol, de már nem volt rá idő. Tegnap rátévedtem Hirschler Richardnak az oldalára. Azt hiszem, az ő apukája, nem tudok hülyeséget mondani, és nem a nagypapája, tehát a Apukájánál születtem én, annak idején a Kutvegyi Úti Kórházban. Ő volt a HV-nek a főszerkesztője. Valamikor ilyen Facebook ismerősök vagyunk, tehát valószínűleg minden adatot nem adhatok meg. Maga a hír, amit közzétesz, az a következő, az ördög időnként tényleg nem ami ami történt jó barátopolgár Jula a Facebookon, hálászível megköszönte, hogy őt és a feleségét a nagykanizsai Kórházban ragyoban ellátták, és mindketten gyógyultan távoztak az intézményből. Kellett, valamikor általam szerkesztett, és még mindig nagybesben tartott HVG.hu-nak is azonnal ráharapott a bejegyzése, mert már is elindult a kórházaknak kötelezően előírt jó híregyártással, kommentálták a polgári bejegyzését, mint ha a Fidesz megbízásából cselekedett volna. Hát pont az ellenkező igaz: Gyulem csak véletlenül csatlakozott a kormánypárthoz, megkaptam a telefonszámát, és Lerijárdem akarta erről beszélni, külföldön van. Elolvastam a teljes levelezést, amelyben ott van a magyar baloldali balliberális értelmiség krímje. És én csak azt tudom neked mondani. Tehát ott valójában ez az adókapok van azzal kapcsolatban, hogy most jól tették, nem tették jól ezt a hvg.hu-ban, hogy ezt, mert ugye közben a polgárgyulát elfelejtették megkérdezni. Én annyit írtam hogy kérdeztem Hírsler-i házat, beszélne erről? Kejfej Jancsicsiv rádió is elhárított. Hírenyában csak azt mondhatom, hogy nem akarnék klubtag lenni. Atól nem lett megfosztani, hogy köztetek éjek, de ennyi. Sose gondoltam volna, hogy inkább Graj Hírsler, mint Weiszert, Tamás vagy Bozók, sajnálom az apropót. Ha azt kérdezett, hogy mi a kérdés? Nincs kérdés. Amikor hogy azt mondtam viccesen, hogy én majd a Blahalu is a fogok műsor és akkor a Horváth Métel megkérdezte, hogy a részletekre kíváncsi, mert nem vette észre, hogy viccaban van valami, valami frajdi, hogy De egyfolytában a világban meg magamban próbálok rendet teremteni, holott tulajdonképpen abban szerintem ma nincs nagyobb rendetlenség, mint tegnap volt, csak és akkor ezt a mondatot nem tudom befejezni. De ugye arról van szó, hogy megjelent a népszabában a hír, hogy a kórházatnak le kell adni tudom is, hogy naponta vagy hetente két jó hírt valaki megköszön valamit és mindjárt ennek tudják be és amikor az ezzel kapcsolatos levelezés elindul akkor egy akár baráti társaságnak mondható konglomerátum oszlik meg azt nem tudják mondani akik elkövették, hogy tévedtek elnézést Hát ez eleve nem jellemző, hát most nagy köszönjeket tudnék erre pufogtatni, amiket hát mindenki tud, de, de hát itt a politikus beszélgetésekben is visszavisszatérő hogy toposzász, hogyha valaki akár csak egy fialgan korrekcióra kényszerül, vagy kényszeríti magát az, az általában a gyengeségnek, vagy a, az opportunizmusnak szokott lenni a, a, a jele, úgyhogy nem nagyon divat nálunk sajnos de hát a... akkor megint a, megint a háborús vagy lövészárok kell átartunk hát az... ezek az emberek, akiket beszélgetnek egymással, ők lehet, hogy politikusok voltak, most egy magántársaságot alkotnak, ott se lehet korrigálni nem, nem, abszolút nem, hát a, a magánnak és a a határa az eleve elvamosodva ebben, ebben a helyzetben ebben a lövészárok keretben, úgyhogy e, én nem olvastam ezt a beszélgetést, de nagyjából szerintem szó szerint le nem írni hogy ki, miket mondhatott, ezek minden téma kapcsán, ugye, úgyis hát, Ebben azért ne legyél biztos. Tehát azért minden történetet meg kell ismerni ahhoz, hogy az ember a maga konkrétságát Nem, nem, nem, nem a, a, tehát, hogy nem a történetről beszélek, hanem a párbeszédnek a jellegéről, meg az érveknek a jellegére gondolok, amelyek szerintem eléggé hasonló struktúrában szoktak ismétlődni. Pont azért, mert a történet általában mindegy. De akkor a Azok megalkotják magukat. De miről szól akkor a párbeszéd? A párbeszéd az szerintem hát egyet, mostanában... szól az izé, mert ez nem párbeszéd. Na várjál, most akkor a kommentháborúról beszélünk, nem, vagy hanem, hanem, a hígyről? Nem, hanem, hogy hát jól beszélsz, hogy miről beszélünk egyáltalán. Tehát arról ez már az nincsen az szó, az... szó, hogy örüljünk annak, hogy polgárgyula és felesége meggyógyult, az már nem téma. Ahhoz képest téma minden egyéb, azzal viszont örre mennek, és majd aztán is védbele betegszik Hát most szerintem jól vázoltad a, a jelenségnek a, a, a lényegét. Ez mindig mindegy, hogy a polgár hogy van. A lényeg az, hogy ki, a, ki az, aki elő, nem tudom én, kitartással vagy tisztességgel De akkor az a helyzet, hogy én elmegyek hozzád, azt mondom, doktorul fáj a könyököm, és akkor elmesélem ezt a polgár a történetet, és akkor azt mondod, fiala, pára. Könyökel lenne magának a legnagyobb baja, de magának ennél sokkal súlyosabb bajai vannak. Például. Mesélnél nekem arról, amiről ma egyébként nem is azt mondom, hogy foglalkozni kéne, hanem amit téged foglalkoztat, egy szerencsés embert, aki nem vezet műsort. Hát, ami engem ma reggel foglalkoztatott, arról lehet, hogy nem érdemes beszélni. ez pont azért, Most felkeltette az érdeklődésem. Te teljesen egy könyvet fordítottam, ami, ami nekem egy ilyen menekülés Én azt között, hittem, hogy dugulás elhárítás történt a lakásban, és azt róla nem akarsz beszélni Még Nem, nem, nem kell. Nem, de ez egy ilyen lelki dugulás elhárítást nagyon képpon végül is össze lehet kapszolni Milyen van szó? Biztos vagy benne, hogy ezzel akarjuk nevelni a hallgatottságot? Nem a hallgatottságot akarjuk tudom, növelni Tudom, tudom, tudom um, van, egy, van egy marokkói regény, ami a 60-as született egyébként egy világirodalmi szintű és elismert könyv, amit valamilyen csak Magyarországon nem ismernek ezt én többféle szubjektívokból fordítgatom három közvetítő nyelvből, és ezt félhatóta... És hogy érted, hogy három közvetítő nyelvből? Milyen nyelvekből? Úgy értem, hogy ennek a a, a többek között azért nagyon izgalmas, majd nagyon sajátos arab nyelve az eredeti, arabul én nem tudok eléggé ahhoz, hogy hogy egy ilyen könyvet lefordít, csak elemmel lefordították minden világnyelvre. Ezekből én a franciát, a németet és az angolat tudom használni. És hát, ami megengedhetetlen lenne a könyvkiadásban, sajnos, hogy megszokták engedni maguknak. Én így magamban közvetítő nyelvekből fordíthatom, és ez nagyon tanulságos nekem. Megrendelésre vagy összántottan? Magam megrendelésére. Honnan hallottál a könyvről? Hú, hát felteszem, hogy olvastam róla valahol, mert ez Magyarországon kívül azért, a elég hízesleg. Miről szó? Ez uh, arról szól, hogy Marokkónak a, az utolsó gyarmati évtődeiben hogyan éltek ott az emberek, mi szerítette őket kivándorlásra, először a vidékről a nagyvárosba, aztán pedig Európába, és hogy egy végtelen szegességbe születő fiatal marokkói fiúnak hogyan nyílik ki a világ, aki egyébként a szerzőre is érvényesített. Az ez a szerző ezt koráig nem tudott se jönni, se olvasni, és később egy brit barátja egy kávézóban tanította meg, és így belőle, író egy pillanat alatt. És mi, a, mi a, játszódás a játszódás időpontja? A játszódás időpontja nincsen megjelölve, de feltelt hogy ez a ez valamikor a 40-es, -50 50-es években játszódhat. Tudom, hogy rossz a kérdés, különös arra, nem olvastam, de mi az, ami benne nagyon-nagyon nagyon sok minden. A fantasztikusan jó az elbeszélői hangja, már a nyelvében végtelenül megrázó és katartikus, és nagyon izgalmas az a történet, amit, amit végig visz, hogy, hogy ez a, itt a gyerekről beszélünk, aki a, gyakorlatilag az elsivatagosodó területről vándorol először a marokkói fővárosba, és hogy ő hogyan, hogyan küzdi le a mindennapoknak a túlélési kihívásait, hogyan keresi saját magát egy teljesen kilátástalan közegben, és aztán hogyan válik íróvá. Ez már a könyvnek a második része a folytatás, amit nem fordítok egyelőre. Mikor van neki a vége időben? Hát nagyjából akkor, amikor megismerkedik ezzel a, a szerzőnek a valódi brit barátjával, tehát ő is szerepeltetve van a történetben. Hát ez gondolom, amikor a 60-as években lehet. De hát ugye ez a történet, ez egy teljesen időnkívüli történet. Tehát ilyen. Történelmi tudatta pont ennek a közelnek nincsen nagyon úgy, hogy a viszonylag kevés utalásban. De Ez egy kvázi életrajzi legény egy valós, vagy kitalált? Ez egy önéletrajzi legény, ami ugye mindig tehát egy problematikus kategória az irodalomban, mert minden önéletrajz egyben szép irodalom, és minden szép irodalomban vannak önéletrajzi elemek, ezt mondjuk úgy lehetne, tehát lehetne hasonlítani a sorstalansághoz annyiban, hogy jelentős mértékben táplálkozik az írónak az életéből, de nem nevezhető azért önéletrajznak mert fikciós is csak? És mióta fordítod? Elég régóta, már nincsen nagyon sok időm rá, hogy tavaly, tavaly óta talán. És hol tartasz? A felén túl vagyok már. Egy... Nem, nem egy hosszú regény, egyébként ez 250 oldal. Csak ez egy nyers fordítás, hogy... amit aztán tovább fordítasz, hogy csak úgy fordítod? Ez egy, hát ez egy mi fordításnak merem nevezni, egy amatőr részéről, azért tart nagyon hosszú ideig, mert a nagyon sajátosan tömör nyelve miatt mind a három fordítás az egészen másfele veszi az irányt, és hát ez, ez egy ilyen izgalmas szellemi játék összehasonlítani, hogy ki mit hagy ki, kimivel bővíti, és így tovább. De azt tervezem, hogy a végén majd egy arabos ismerősöm, átnézetem, hogy mennyire, mennyire van messze az eredeti szövegtől, az, amit én létrehoztam így. És aztán odaadott valakinek? Na, van nekem egy ilyen misszióm, hogy ezeket a Magyarországon ismeretlen könyveket valahogy be kéne vezetni, mert nagyon sok ilyen regény van még a magyar könyv kiadásba, és én azt remélem, hogyha nem angolul adom oda ezt a könyvet egy kialós ismerősönnek mert van per ilyen, akkor esetleg felkelti az érdeklődését, és érendes magyar fordítást csináltat róla. Fél hatkor hány óra alvás után ébredtél föl? Fél hatkor négy óra alvás után. És akkor te most kialudtnak, vagy mondható, vagy... Egészen délután egyik, igen. És akkor mi lesz? Akkor valószínűleg megisszom egy kávét. Meg amúgy is el kell ott otthonról, úgyhogy éppen fogok maradni. Mi foglalkoztat, Mi foglalkoztat ezen kívül még? Uh, olvasgatom a, az ensz ezt a bizonyos migrációs, megegyezés tervezetét, és érdeklődve figyelemezség és egy irodalmi feladat, ennek az eltérését akkor az a interpretációktól, sajtó, illetve kormányzati interpretációktól. Ezt szerintem egy fantasztikus dolog, hogy, hogy akkor itt most visszakerülünk oda, hogy a, hogy a tényeknek a, a létezése az mennyire befolyásolja az interpretációt. És az ensz illetve az URESZ-kónak van egy másik jelentése, ami a jemeni háborúhoz kapcsolódik, azt is olvasgatom, az is egy nagyon nyugalmas dolog, mert sok minden magába sírít. Mert hogy ami egyébként a migrációs helyzettel kapcsolatos ENSZ állásfoglás, illeti az egészen mást vagy lényegét tekintve sok helyen más tartalmaz, mint amiről itt van tájékoztatták a nagy érdemét? Ja persze, de hát ez szerintem a hallgatói szemben jobbára talán ismert. Hasonló az eset a soros soros mitológiához, nevezetesen, hogy egy valamivel több mint húsz oldalas jelentésből meg lehet találni azt a két mondatot, amire fel lehet húzni a kormányzati kommunikációt, ott nem sok köze van a, a valósághoz, de mondatokkal nagyon jól lehet játszani, ez, ez valahol mi része. Mi az érdemi különbség? Nagyon sok érdemi különbség van. Mindenekről azt tudni, ugyan, ugyan, amikor legutóbb, talán két hete beszéltünk erről, még nem volt ismert a tervezetnek a szövege, azt akkor fél Igen, igen, igen, igen, igen. Uh, de azt akkor is jeleztem, hogy ez uh, valószínűleg egy olyan dokumentum lesz, meg egy olyan vita lesz, amelynek uh, semmiféle uh, kötelező jogi ereje nem lesz senkire, így Magyarországra se. Viszont olyan mondatok vannak benne, amik, amikből ki lehet hozni egy ilyen, tehát a nagyvilágösszeesküvésnek egy részeként lehet feltüntetni ezt a dolgot. A, igazából az ez dokumentum, a ez az a tervezethez, a kulcspontjain tökéletesen egybe vág a kormánynak az álláspontjával szokás szerint, tehát tiszteletben tartja az államok szuverenitását, korlátozni akarja az illegális migrációt, migrációt és hitváli és situált. Ennek ellenére ugye úgy, úgy kerül bele a kormányzati propagandába, mint, mint egy újabb a nemzeti szuverenitás letörésére és a migráció serkentésére irányuló ilyen kvázisoros törekvésnek az újabb befizódja. És milyen az élet a párhuzamos valóságban? Számomra, vagy én hát csoport számomra? Nem, számodul. Számomra nagyon ambivalens, mert uh, van valahol ennek egy ilyen szürreális komikuma, uh, miközben tragikus az egész. Tehát, hogy, Mindig hogy, tudod, hogyha valakivel beszélsz, hogy ő melyik valóságnak a része? Szerintem ez sejthető általán van. Igen. Igen, és mondjuk, hogyha egy, egy ilyen ENS tervezetről van szó, amiről Korábban elképzelhetett el lett volna, hogy, hogy, hogy, közfoli, vagy, hogy politikai téma legyen a, a magyar közbeszédben. Ott feltételezhető, hogy, hogy 10-ből 9 és 9,9-ben nem tudja, hogy miről van szó. ez hát ugyan olyan szépen. dolog, mint hogy a 24.hu megszerezte az Olafnak az Eliosszal kapcsolatos jelentését, amivel egyébként azt mondja a miniszterelnökség, hogy nem kiadható. Ö, jó, hogy ezt említed, ez annyiban kapcsolódik ide, hogy fantasztikusan néziskózus alakult ki erről, úgy, hogy most senki nem látta a tervezetet, csak tudásunk szerint két újságíró aki eddig két szüket írt róla. Hasonló, igen, igen. Miközben ők se tették közzé? Természetesen. Nem is hiszem, hogy egy hamar eszközé fogják tenni, hát a kampányban nyilván ez nem... De most én a 24.hu-ról beszélek. Igen. A 24. most nyilván kiaknáz a, a lehetőséget, hogy, hogy ezt nem tudom, hat 6, 6 részben akarják dolgozni, hogy hát ez mindig vezetővé lesz nyilván, és idézni fog ilyen És a végén lesz egy ilyen melléklet, ahol meg lehet nézni eredetiben? Nagyon jó kérdés. Ezt egy érdemes lenne megkonzultálni, mert én nem tudom, hogy milyen jogi következményt volna maga után, hogyha ezt közzé adnák. Én egyébként arra tippelek, hogy nem lenne... Különösebb probléma az lenne a legjobb persze, hogyha egy mellékletként Gondolom, hogy ezt, e, hát ez egy furcsa hangzik, de a kampánynak a dinamikája is fogja diktelni, hogy mi lesz a dokumentum sorsa. És az ország hogyan viszonyul -e Ez az további hídkérdése, vagy mi? Hát a táborok szempontjából identitás és elköteleződés kérdés. Az ide egy vonal, ennek egy idei nem lesz vége, most a kampánytól függetlenül. Tehát ez, ez most egy ilyen élet lesz az elkövetkezendő években? Igen, de szerintem a megelőző évtizedben, vagy két évtizedben is hasonló Igen, volt. Igen, de azért egyetlen. ez most egy minőségi változás. Nem vagyok benne biztos. Ez, a, ez az egész, uh, tehát a politikának a kriminalizálódása, illetve a diszkózis szinten a teljes... Jó, de figyelj, azért olyan nem volt hat korábban, hati, van, hogy egy nemzetbiztonsági bizottsági ülés elmaradjon, mert benéz a, biztons, a szobába a német a szilárd, és azt mondja, hogy ott van a soros. És akkor benézett, és azt mondja, de ott nincs senki, mire ő azt mondja, de látom. És akkor kész, hát vége. Ő lát valamit, amit te nem. Ezt hogy lehet megbeszélni? Ö, szerintem hasonló dolgok voltak korábban is, most már megfél fokozati különbözőség van. De mondjuk, hogyha megnézed az jelentésnek a tematizálását a két oldali sajtóban, most az egyszerűséghez hívjuk itt, nem sokan különbözik mondjuk annak idején a hajdúgő ügynek a, a párhuzamos ahol, ahol, ahol az olvasóknak olyan dolgokat kell megérteniük, hogy egy cégcsoportból másik cégcsoport vagy cégvezető mikor vált ki, ez milyen jogi következményekkel bírt, a résztulajdonosok arányai azok hogyan alakultak, és ebből a gyökeresen eltérő, politikailag és, és jogilag is gyökeresen eltérő következtetéseket lehet levonni. Ez szerintem most csak a fokozati különbség, amit most látunk. Minimálisan te is meg vagy fázol? Nem, nem, nem, nem, nem, csak nem olyan, nem. Nazális a hangod. Uh, ezt én nem hallom, és nem is érzem. Mind a két óriukám tökéletesen tisztelt. Akkor hát, hogy orrsevény Tudtam, már nincsen. Akkor tévedtem. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, lehet. Navras és Tibor van benne a Jó reggelt, kívánok. Az a valóság, a Filipov Gáborral beszéltem mostanáig, ez ilyen melegváltással, és úgy vagy, Filipov, Navracsics, Karácsony Gergely, Bácskai János, Dobrev Klára. Ez így... Most minden péntek így megy, és aztán, amíg azt nem mondják, hogy nem menjek, addig még délelőtt van egy átvés felvétel, tehát az a péntek, ez az a vég az az agyhalál. De most nem polaszkodom ezt szerettem volna, de a az a lényege, hogy arról beszélgettünk egyebek közt, hogy ő olvasta az ENSZ-nek az ajánlásait azzal kapcsolatban, mire Magyarország úgy nyilatkozott, hogyha ez így van, akkor ő nem óhaj teljes csatlakozni és a Filippo aki ezt angolul olvasa, azt mondja, hogy azért ez finom hangolást igényel, mert hogy maga az a szöveg, amit az ENSZ közzétesz, azért az nem pontosan az, mint amit egyébként itthon közzétesznek, és azok a hangulati különbségek, amelyek így létrejönnek, azért nem lényegtelenek. Itthon alapvetően a, a fordított valósághoz való viszonyulást lehet tapasztalni, és ez nem kizárólag az ensz kapcsolatos. Um, ezek a párhuzamos valóságok, amelyek korábban is léteztek, de az én érzékelésem szerint ma több van belőlük, mint korábban. Ezt ön hogy élének. meg? Ön merre jár? Mert akkor a háttér zaj van, ami nem szokott lenni. Egy repülőgép szárnyán ül? Nem, nem tudom, miért van ekkora hát, az Autóban ülök, ahogy van szoktam. Jó, figyelek, azt kérdezem, hogy ezeket a párhuzamos Figye. valóságokat ön érzékeli vagy nem? Természetesen, hát hogy ne érzékelném. Hát, de ez a párhuzamos valóságnak minden mozzanatát, tehát egyrészt az, hogy migrációs politikában én ugyanúgy, amikor az Európai Bizottság álláspontját képviseltem Magyarországon, akkor ugyanúgy éreztem, Fogalmazunk, hogy a politikai kommunikáció leegyszerűsítő volt, tehát minden oldalról, minden oldalról újságírói oldalról. Jó, de amiről oldalról most oldalról beszélünk, az nem arról van szó, hogy valaminek a szövege le van egyszerűsítve, hanem az a leegyszerűsített szöveg az már nem egészen ahhoz a valósághoz kvadrál, mint amiről egyébként szó kellene, hogy legyen. De ez a leegyszerűsítésnél ez a veszély mindig fennáll, és nem beszélek másról. Persze, Nem beszélek másról. Tehát amikor én az Európai Bizottság eltekint az úgynevezett kötelezők óta, történetétől, ami, ami most már nagyon úgy néz ki, hogy valójában soha nem fog megvalósulni. Ehm, legalábbis a, a rendszer szerűen, tehát a, ami ugye a téma volt egy, egy évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt, de ettől eltekintve, ez mondjuk a migráció ügyben soha nem volt olyan elképesztően nagy távolság a különböző vélemények között, mint ahogyan az a politikai kommunikációban, egyébként nem csak itt, hanem Kípőzen is, európában is megjelenik. Épp persze, hogy értékelem. Igen, az én munkám az jelentős részben ebben a párhuzamos valóságban zajlik, hogy, hogy a brüsszeli valóság és a budapesti valóság között kell valahogyan lavíroznom. De az ember azért alapvetően a valóságok között közlekedik, nem pedig ilyen véltés valós valóságok között, mert akkor ugye ugyanolyan helyzetbe hozom önt, mint amikor a kötsei beszéd kapcsán egy fordítói szerepkörbe kényszerítettem, holott azt attól kellett volna kérdeznem, aki írta, ön pedig valamihez viszonyul, amit valaki más egészen másféleképpen interpretál, ő meg azt mondja, hogy ne haragudjál, de a te interpretációt hoz nekem, nincs köszön. Igen, de, de ebből a szempontból az interpretáció szerintem nagyon fontos szó, mert, mert nem az van, hogy különböző valóságok vannak, hanem a valóságnak különböző interpretációi vannak. Hogy, hogy ugyanaz de, jó, a valóság... mert, de az a nagyon fontos dolog, visszatérve őre vagy a Filipovra, hogy ugye az egy alapvető kérdés, hogy önöknek még volt viszonyuk a valósághoz, de nagyon sok embernek, is mondjuk legyek én is ilyen, már csak az interpretációhoz van közöm. Hmm, lehet, ezt nem tudom. Hát ugye nagyon, nagyon sok benne. ember nem megy el Angliába ahhoz, hogy megnézze, hogy ott mi van, elfogadja azt, amit ön mond. Igen, de megnézi a bevándorlásügyi hivatalhoz, tehát ahol látja, hogy Magyarország hivatalosan 1300 embernek adott menedékjogot. Ó, hát azért, ahányan ezt megnézik, azért ezt ebben... Jó, de azért mondom, tehát ez nem technikailag kizárt, hogy Ne, ne, ne, a ne. Igen igen, igen, igen, igen, igen. igen. Nem, de akik ezt megteszik, azok is aztán titokban lévő oltalmazottakról beszélnek, holott tudják, hogy ez nem titokban történt. Erről van szó, igen. Azt igen. már valósan a más, -más interpretáció. Én nem. Tehát az a kapcsolatban nincsenek illúzióim, hogy két hónap a választások előtt ez, ennek nem így kell lennie, vagy. vagy tehát, hogy, hogy ez, ez máshogy is lehetne. Azzal kapcsolatban lennének illúzióim, hogy két évvel a választások előtt ezt megengedhetnénk, hogy hogy ennél árnyaltak vitáink is legyenek. Többek között a migrációs politikáról, de nem csak a migrációs politikáról, hanem más kérdésekről is. De erről már beszéltünk a múlsáról, és a magyar politikában nincsenek ilyen jellegű viták, a magyar politika szinte kizárólag hatalmi kérdésekről szól, és egyébként a, még csak azt sem tudom mondani, hogy ez csak a Fidesz. Kormány óta van így, ez szerintem a magyar politikában megkocásztom, hogy mondjuk olyan a 90-es évek elejétől közepétől, az Antal kormányt még. Nem számítom be ebbe a, ebbe a logikába, de már a lehet, aztán nem tudom, amikor az alapvető kérdés a magyar politikában nem az, hogy hol van jó megoldás, hanem az, hogy ki kormányoz. És csak erről szól a politika. Jó, de van egy rossz hírem, hogyha csak nem talál egy B megoldást, ide fog visszajönni. Magyarországra, persze. Hát voltam is a magyar politikában. tehát pontosan tudom, hogy ez milyen... Azt kérdezte csak, hogy ismerem -e ezt a... Jó, de amikor elment, én akkor azért az még nem ebben a stádiumban volt. Nem, nem ebben a stádiumban, ez kétségtelen. De hát ez lehet, mire visszajövő, már nem ebben a stádiumban lesz. Mondjuk, azt nem tudjuk. Én csak rosszabbodni látom. Jó, azért. Én, én nem. Tehát én, én mindig optimista alkat vagyok. Én általában nem hiszek az ilyen megfordíthatatlan tendenciákban. Én úgy gondolom, hogy ez mindig egy ingaszerű mozgás. Egy kicsit erre megy, egy kicsit arra megy. Tök jó pont, ezt akartam öntül kérdezni. Óránál tartunk. A finnek mire jöttek rá? Hát, de a finnek. Én tavaly egyszer már kellett nekem végigülnem egy ilyen vitát az Európai Parlamentben. Akkor már ez évről évre megismétlődik ez a, ez a javaslat, hogy ne legyen óraátállítás. És az, És az a vita, mi lesz vita. Az szellem, vagy számomra nagyon szórakoztató vita volt, amikor gyakorlatilag azt mondták, hogy azért nem szabad, hogy legyen óraátállítás, mert ez egyszerűen megviseli az idegrendszer, balesetek és megbetegedések tömegeit hozzák, mire a másik oldal hozta a statisztikákat, hogy nem történt ilyen, mire ez az oldal mondta, hogy igen, de egy nem azonnal jelentkezik, hanem kumulatíve az elkövetkező hat hónapban, és ők arra hoztak statisztikát, tehát nekem egy nagyon szórakoztató vita volt egy Szerintem, és nem akarok megvántani azokat, akik hetekig álmatlanul forgolódnak egy ilyen óraátállítás után, de ez nem nagyon, nagyon lényeges kérdés. Ennél vannak sokkal lényegesebb kérdések, nem tudom, mire jöttek rá, és azt sem tudom, hogy az Európai Parlamentnek a javaslat az, mennyi, me, mennyi a, mert nem ők hozzák végül a döntést arról, arra vonatkozó, hogy lesz-e akkor óraátállítás, vagy nem lesz nem tudom. Énnek számomra ez nem jelent problémát. Az orráltálizás nem jelent problémát. Ebből adódóan nem tulajdonított jelentőséget ennek a, az egész kérdésnek. Ez ki el? Hát végül a tanács fog majd dönt. Mindent a tanács dönt. Tehát ugye ez az, amit ami én mindig szoktam mondani, hogy lehet az Európai Bizottságot szapulni, de az Európai Bizottság az a tanács, az az a tagállamok döntéseit hagyja végre. Tehát azok, akik a bizottságot szapulják általában, az valójában csak a végre, amikor a hóhért imáztatják a halálos ítéletét, mondjuk ezért nem, trappáns hasonlattal éljek. A tanács dönt, ha dönt, hogy lesz szó vagy nem lesz szó én nem tudom, hogy ennek is a nemzet, nemzet gazdasági, meg, meg egészségügyi kihatásai. Szerintem nem fog kommentárt fűzni hozzá, de egy tanítvány, aki tehát ő maga is tanítvány, egyébként egy igen jó ember, küldött sms hogy hogyan került házi űrizetbe Busz Béla, akit öntüntetett ki, de hogy ezzel kapcsolatban ön óhajta megszólalni, ennek kicsi a valószínűsége szerintem. Már, tehát ez most azt jelentő, mivel én adtam át azt a kitüntetést, amit a köztársaság elnök adományozott neki, ebből az én személyes felelősséget állhatom Busz Béla Tüntetés utáni életéért, erre gondol a kérdező? Nem, nem, nem, azt csak összekötötte, hogy ő tüntette ki. De hát ez az, ami szerintem tipikusan rossz színulatú összekötés, nem? Igen. De valószínűleg nem azért, nem azért tüntettem ki Busbélát, mert sejtettem, hogy majd mondjuk nem tudom mikor tüntettem ki, hogy négy évek később őt előzetes letartóztatásba fogják helyezni, és jó okkal feltételezhetjük azt, hogy nem is tudhattam arról, hogy lesz olyan ok, ami miatt őt előzetes letartóztatásba helyezik. A kitüntetés átadó, a legtöbb esetben egy peszez, ez ilyen mindig jól hangzik az újságokról, hogy de hát ők tüntettek akkor biztosan együtt töltik a napjaikat, együtt isznak, tárgyáznak, és sétálgattak, és szakmai vitákat folytatnak, de a kitüntetés átadó, az egy médium. Azt írja az illető, el. hogy nem rossz indulatú, csak egyszerűen összekötötte a kettőt, tehát szeretnék... <sú> <sú> egy jó indulatú, működté. fogalmazzuk, úgyhogy egy jó indulatú összekötés. Uh... Akkor miről beszélgessünk? A, az angolok kiválásáról beszélgessünk, mert ahogy azt látom, azért az nem lesz egy problémamentes dolog, beleértve, hogyha ez egy olyan szövevényes történet lehet, hogy ez én hozzászagolni nem tudok, csak olvasok róla permanensen, és azt látom, hogy ott valami nagyon készül, amivel kapcsolatban már itt a befizetések összegén gondolkodnak, a kohéziós alapok változások, a, a jövőbeni kohéziós alapok lehívása kapcsán, vagy létrehozása, majd pénzlehívás kapcsán. Ön mit lát? Vagy ez sem fontos? Beszéljünk egy harmadik dologról. Te, ez mind fontos kér, Beszéltünk harmadik dologról is, de számomra a Brexit nem elsősorban anyagi kérdés, mert ez egy kiszámolható dolog is. Az egy egzakt dolog, arról lehet valahogyan vitatkozni, és, és lehet valami, valamilyen megállapodása jutni. Az, az igazán nehéz része a Brexitnek az, ami nem kiszámolható. Hogy egy konkrét példát mondjak: 2023-ban a Nagy-Britannia Magyarországgal együtt adná az Európa Kulturális Fővárosa címet valamelyik városának. Ugye Magyarországon most folyik a Pályáztatás ez ügyben, hogy ki legyen 2023-ban Európa kulturális fővárosa, mivel egy év, minden évben két ország, a két város van, ezért a másik a lett volna. Az Európa kulturális fővárosa pályázat, az mindig a tagállamok számára van nyitva, illetve azon országok számára, akik tagállamok akarnak lenni, illetve az európai gazdasági térségnek ö, olyan országai, amelyek ö, amelyek akarnak ebben venni, például Norvégia. Ilyen. És ö, ki kell zárni most a jogi érvek és a jogi vélemények alapján, ki kell zárni Nagy-Britanniát ebből a, a pályáztatásból, mert 2023-ban Nagy-Britannia már nem lesz tagja az Európai Uniónak. A mostani álláspontjuk szerint nem lesz tagja az európai gazdasági térségnek, viszont az is nagy valószínűséggel megjósolható, hogy nem lesz tagságra váró ország. Tehát aki beadná a, a, a felvételi kérelmét az Európai Unióban. Ez alapján tehát nincsen nincs -e jogalap arra, hogy részt vegyen az a Európa kultúrás Kővárosa pályázatban. Most ezek az igazán nehéz kérdések, mert, mert ez nem számszerűsíthető, hanem ezek olyan dolgok, hogy el kell döntenünk, hogy milyen viszonyrendszer alakul ki Nagy-Britanniával a jövőben. Úgy számolunk-e Nagy-Britanniával továbbra is, mint egy ilyen nagyon közeli, baráti, szomszédságzeli ország, amelynek akkor vállalnia kell azt, hogy, mint, mint ahogy a Norvégia, amely nem tagja az Európai Uniónak, de vállalja azt, hogy az Európai Unió által meghozott jogszabályok kötelezők ránézve is, illetve harmonizálja a saját jogrendjét. Vagy pedig az Európai Unió egy teljesen más pályán kezd el mozogni. Oké, okay, és mind múlik. Tessék? múlik. Ön, alapvetően az ő döntésükön múlik, amit azt látom, hogy nagyon nehezen születik meg, mert ők is érzik, hogy itt most nem csak egy egyszerű intézményi kérdésről van szó, hanem egy nagyon könnyen lehet olyan geostratégiai, geopolitikai jelentőségben vegyük el, ami nagyítani a elkövetkező évtizedeit, és az Európai Unió elkövetkező évtizedeit is meghatározhatja így aztán milyen döntés fog születni. Hát ez, egy, ez, a, ez az igaz, ezért ez nehéz, ez a probléma, senki nem tudja, hogy milyen döntés fog születni. Egyelőre azt sem tudjuk, hogy fog-e születni döntés, hogy, hogy mi lesz. Ugye most azóta megint fölmelegítették azt a kérdést, és le kellene tartani majd még egy szavazást, amikor már ismertek lesznek a megállapodásnak a részletei, ugye most tegnap vagy tegnap előtt adták hírül, hogy hogy Sorosgyörgy felvetett, hogy vissza kellene csinálni az egész brexit és hogy ő ezért fog kampányolni. Tony Blair korábban azt mondta, hogy szerinte egy újabb népszavazást kellene tartani, amivel ismét megnyílna a visszalépés lehetősége. Tehát ez az egész mozgó, mozgó dolog, és ebben nem az anyagiak a legnehezebbek, mert az anyagiak, mondom, anyagiak körülírhatók, leírhatók, megtárgyalhatók, abban kompromisszum elérhető. Nem azok a kérdések, amelyek... Eh, Jó, de ebben az értelemben ez nem reszjudikátó? Nem. Tulajdonképpen hát egy népszavazás eredményét egy másik szavazással bizonyos idő múlva felület. Jó, de de már -e a mi beszélgetésünkben? A... X alkalommal volt arról szó, hogy ez felmerült, de ugyanakkor az angolok azt mondják, hogy ők nem akarnak ezen változtatni. Miközben permanensen arról van szó, hogy de közben vannak olyan emberek, akik meg azt mondják, hogy változtatni kéne rajta. Ennek a státuszkója ez ennyire rozoga? Szerintem igen. Igen, tehát ez egy 28 elemből álló egésznek a, a módosítgatása adott esetben alapvető módosítgatása békés és konszenzus orientált úton, nagyon-nagyon nehéz. Ugye csak egy, példát, ha mondjak, és ezzel nem utalni akarok egy lehetséges megoldásnak. 150 évvel ezelőtt az amerikai államalakulás fontos lépése volt a föderációvá alakulás ö, folyamatában a polgárháború. Amikor ugye, ahogyan azt tanuljuk is, a föderalisták és a konfederalisták csaptak össze. Igen. Ahol a rabszolgaság is valóban kérdés volt, az utókor ezt ki általában, mint a legjelentősebb politikai kérdés, de, de nem ez volt a legjelentősebb, akkor aktuálisan nem az volt a legjelentősebb politikai kérdés, hogy a rabszolgás státuszát hogyan rendezünk Bélen és Északon. A legjelentősebb kérdés az az volt, hogy az egyes tagállamok milyen jogokkal bírnak, milyen önállósággal bírnak az amerikai egyesült államokon belül. Uh -huh. A konfederáció amelyik azt mondta, hogy minél nagyobb önállósággal bírjanak az államok, illetve a Föderáció az északiak, akik pedig azt mondták, hogy a szövetségi szint a És az utóbbi dö, győztek háborúban elképesztően sok civil áldozatot és a kor szintjéhez képest nagyon sok katonai áldozatot követelő öt évig tartó polgárháborúban, és így a, megoldódott ez a kérdés. A, nem azt mondom, hogy az Európai Unióban is le kell folytatni egy ilyen háborút, vagy Európai Polgárháborút, hogy melyik koncepció győzödelmeskedik, de ezért mondom, hogy ez mutatja, hogy milyen nehéz konszenzusok úton nagyon jelentős kérdéseket megválaszol. Azért nem értem, amit ön mond. Értem, de mindjárt fog érteni, hogy mit nem értek. Azért nem értem, amit ön mond, mert ugye arról van szó, hogy az Unió és Anglia tárgyalásokat folytatnak. Arról, hogy hogyan legyen a vállás, de amiről ön beszél, az arról szól, hogy maga a vállás is még kérdéses, akkor az a kérdés, hogy miről beszél az Unió és Anglia? Hát azért, nem tudjuk pontosan, hogy az angolok Ugye az angol közvélemény hogyan alakul? Van egy olyan mostani, olyan kisebbségi kormány, ugye a, a jelenlegi brit kormánynak nincsen többsége a parlamentben. Van egy olyan kisebbségi kormány, amely egyértelműen programjává kellett, hogy tegye a brit kiválást. Tegyük az hogy egy olyan miniszterelnökkel, aki a brit tagság mellett érvelt, a, a brit EU tagság mellett érvelt a, a megszavazási kampányban, tehát Mondhatjuk, hogy a legjobb meggyőződése ellenére képtelen végrehajtani egy politikai programot. És közben pedig van egy olyan ellenzék, akár a munkáspárti ellenzéket, nézzük a munkáspárti ellenzéket, mert az, amiről leginkább nem nagyon tudjuk, hogy mit akar Brexit-tel kapcsolatban mondani. Ugye azt tudjuk, hogy a liberális demokraták egyértelműen az Európai Uniós tagság mellett vannak, a Skót Nemzeti Párt egyértelműen az Európai Uniós tagság mellett van, tehát a munkáspárton áll vagy bukik, illetve a konzervatívok belső megosztásán áll vagy bukik, hogy ez hogyan alakult, de ez alakulhat ez az élemény. Mi van akkor, teszem van a kérdést, ha megváltozik a, a brit közvélemény hangulata, és azt mondják, hogy ez a kiválás már nem éri meg, és a brit parlamentben egy olyan hangulat válik uralkodóvá, amely EU tagságpárti, és ott van egy kisebbségi kormány, amelynek a kiválásról kell tárgyalni. csak halkan kérdezem, hogy értem, hogy a pénz kevésbé fontos, de hogy lehet így uniós költségvetést csinálni? Úgy, hogy mi azzal kalkulálunk, hogy az Európai Unió kiválik, 2019-ben és 2021-ig körülbelül van egy kiválási fázis, hogy folyamat, és azzal számolunk, hogy ez az Európai Uniós költségvetésben egy körülbelül 10-15%-os Csökkenést jelent majd, amit, amit ellensúlyozunk. -e. Tehát a, a mi forgatókönyvünk az, hogy nagy a kiválik, és ez kb. 10%-os csökkenést jelent a költségvetésen De amiről eddig beszéltünk, az hogy viszonyul ehhez? Hát ez úgy viszonyul, hogy az alapparatókönyvet azért mindenki továbbra is úgy kezeli, hogy nagy a 2019-ben kilép, a meghatározott pénzügyi feltételek mellett, aminek a, nagyjából a kombinációja már többé-kevésbé megvan, és uh, ehhez képest az mondjuk, hogy egy Erasmus programban a tárgyalások eredményeként mondjuk részt akar -e venni, mert abban részt lehetsz, nem Európai Uniós tagállam is, ha fizet egy úgynevezett belépőjegyet, és megfizeti a, a részvételének a, a az árát, mondjuk, akkor az, az, az azért nagyon nagy hatással nincs az Európai Uniós költséget, és az össz, összekez képest a az Erasmusnak a, a 17 milliárdja, és 16,5 milliárd eurója azért nem egy olyan eget engedő de akkor ahhoz igazítják esetleg a későbbiekben a költséget De ön például az angol partnereivel hogyan tárgyal? Én nem tárgyalok az angol engem nem keresek, még mert nem vagyunk a tárgyalásoknak abban a fázisában, hogy szak, a szakpolitikai tárgyalásoknak erre a szintű. 2020 meg ilyen tárgyalások lesznek. Én azt tudom, hogy az egyetemekkel tárgyalok, én a brit egyetemekkel, akik kétségbe vannak esve, akik mindenképpen részesei akarnak lenni az Erasmusnak, és a kutatási programokat finanszírozó Horizon 2020-nak, illetve vannak az utódjának. Én ővelük tárgyalok, én őnek mindig azt mondom, hogy a brit kormányon áll vagy bukik, hogy hogyan szabja meg az egyik Tehetünk ide egy pontos veszőt? Persze. Azt kérdezem önt, hogy Ön hogyan viszonyul e, a február, tehát ahhoz, amit a lengyel parlament alsóháza, január 26-án felsőháza pedig február 1-én szavazott meg, hogy ez a lengyel nemzeti emlékezet intézetéről szóló törvény törvénymódosítása, egyebek mellett büntetőjogi felelősség alá vonja a második világháborúban, Ukrán, tehát egyáltalán az egész második világháborúnak a, a megítélését változtatja a tekintetben, hogy a Lengyelországot miért lehet és miért nem lehet kárhoztatni. Ez jellegzetesen egy olyan történet, amiről korábban nagyon sokat beszéltünk, csak éppen nem Lengyelország, hanem Magyarország vonatkozásában eszembe is jutott, hogy vajon uh, miért Lengyelországban született ez a törvény, és mindaz a logika, ami ma Magyarországon van, az, az vajon lehetővé tette volna, hogy Magyarországon is legyen egy ilyen javaslat, vagy majd később lesz, de most nem itt tartunk. Ön ehhez, a lengyel jelenséghez, amely túlmutat a törvényen, mit szól? Hát ugye összehasonlítva a magyar helyzettel gyökeresen eltérő a két nemzet megítélésének a kiinduló pontja fogalmazunk, Így ugye a magyar a magyar sokáig az utolsó csatlósként kezelték, meg az abszolút bűnös nemzet, ahol azért folyik időnként a küzdelem, illetve azért folynak időnként a viták, hogy azért nem mindenki volt utolsó csatlós, és nem mindenki volt bűnös. A lengyelek pedig az első áldozat, az ártatlan nemzet, ahol pedig, ha jól értem, akkor azon folyik a vita, hogy azért lehet, hogy nem mindenki volt, Áldozat, és nem, nem mindenki volt a, a, abszolút ártatlan a kérdésben. A, nem olvastam a szövegnek, a, a jogszabálynak mindig nagyon fontos a pontos megfogalmazás. És én a szövegnek a pontos szövegét, pontosan a jogszabálynak a pontos szövegét és a fordítását nem olvastam. Amit sajtótudósításokból olvastam, azt én megértem, hogy ő különös hangsúlyt helyeznek arra, hogy az ügynevezett lengyelországi haláltáborok kifejezést a lehetőség szerint, ahogyan kiítsák a közbeszédből, ugye az tényleg idegesítő lehet egy lengyel számára, aki kicsit a legnagyobb veszteségeket szenvedték a második világháborúban a németektől népességre kivetítve, hogyha azt hallják egy külfölditől, hogy lengyelországi haláltáborokról beszél, amely a mai közrajz szempontjából korrektent minősült, Tudjuk, hogy politikai üzenetét tekintve ez nem egy nem korrekt üzenet, ezt megértem, hogyha ez a jogszabály valóban egyébként általában an, azt is bünteti, hogyha valaki a lengyelországban zsidók ellen, lengyelek által elkövetett atrocitásokat, atrocitások felemlítését bünteti, akkor, akkor ez egy, én ez egy súlyos politikai hibának tartom. Melyik részütt? Hát azt a részét, hogy egy, egy nemzet szerintem sohasem ö, tehát nem, nem zárkózhat el attól bármilyen elborzasztó is annak a lehetősége, hogy sajnos a saját hongkításai között vannak olyanok, akik tetteket követtek el, és ezeknek a megvitatásának a lehetőségét szerintem nem lehet jobb szabályokkal elzárni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ilyet nem mondhatunk, hogy Lengyelországban elkövettek zsidot Mi a logika? Mi a logika? Igen. Ennek a résznek? Mert nem tudom, hogy ez tényleg így van-e a jogszabályban. Ezért mondom, hogy nagyon fontos lenne a szöveget pontosan ismerni. Én nem, nem ismerem még pontosan a jogszabály szövegét. A lengyelországi haláltáborok említésének a tiltását, jogilag ez sem túl szerencsés, persze, mert egy jogszabálya lesz, nem lehet így hatékonyan betiltani. Több mint 70 évvel, Auschwitz felszabadítása után, a Mának mit üzenünk ezzel? Hát de lehet, hogy éppen ezért sokkaltak be, hogy 70 évvel Auschwitz felszabadítása után sem veszi néhány nyugat-európai és amerikai politikus azt a fáradtságot, hogy ne lengyelolszak. Mi sosem követjük el ezt a hivát, amikor auschwitz Én ezt értem, de, most ebből a szempontból nézzük, ez nem is jutott az eszembe, de akkor most tulajdonképpen egyszerre beszélünk nemzeti öntudatról és politikai korrektségről? Én a, a korrektet itt nem a politikai korrektség értelmében Említettem, én nem úgy gondolom, én hogy kérdeztem. Igen, értem, de ez, ez, ez szerintem ez nemzeti öntudat és helyes fogalmazás. Tehát azt mondani, hogy Auschwitz egy lengyel haláltábor, az egy persze mondhatjuk, hogy jó, hát végül is, ha ma ránézünk a térképre, akkor Lengyelországban helyezkedik el, de pontosan tudjuk, hogy a lengyeleknek, akkor semmi köze nem volt ez a ez Nem egy lengyel halátában, nem is egy lengyelországi halálában. Hát hogyan lehet ez büntető jogilag szankcionálni? Én ezt értem, hát ez hogy... egy kérdés, hogy lehet-e ezt mondom, én megértéssel kezelem ezt a kitételt, nem vagyok benne biztos, hogy ez, hatékony, hogy ez egy hatékony megoldás. Ugye az ökényulami jelképek uh, tiltásának, egy totalitáris rendszerek uh, jelképeinek tiltásáról szóló jogszabálynál is van nagyon sok legitim, kritika, tehát egyáltalán el lehet-e ezt tiltani? Jó, de ezt pedig az unió, miközben ilyen nincs, vagy a bizottság, amit ön érzéken érti? Hogy, hogy ezzel milyen véleményt fogalmaz meg, nem, ezzel kapcsolat? Nem, hanem, hogy itt megint arról van szó, hogy van egy érzékenység, amit lehet, hogy szerencsétlen módon fogalmaztak meg jogszabályba, de abban az érzékenységgel közben csak valamit kéne kezdeni, és el kéne fogadni, tehát nem biztos, hogy lábbal kell taporni, tiporni, hanem azt kéne mondani nekik, hogy gyerekek, jó, de tehát, hogy ez vajon megvan-e? Megvan, hát eddig még a bizottság nem is szólalt meg, ugye azt látjuk, hogy különböző ö, már írtak levelet, írtakoznak és a az Európai Bizottság. Ez még nem szólalt meg. Részben azért, mert, mert értjük ezt az érzékenységet, meg szerintem másrészt azért is, mert nyilván aki ezért ő is hasonlóan óvatos, nem tudjuk, hogy pontosan, hogy szól a jogszabály, mik, miket tilt, milyen, milyen elkövetési magatartásokat akkor fogalmazunk így. De én értem, ez a lengyelek számára teljesen érthető módon nagyon érzékeny kérdés. Abszolút megértem abban nem vagyok biztos, hogy önmagában a büntetőjog alkalmas-e egy ilyen kérdés kezelésére. De az is lehetséges, hogy ők pont azért találják ezt ki, hogy ebből visszavonulva maradjon olyan, nem ne akarok hihességeket beszélni. Igen, de ez is lehet. Igen, ez teljesen... Ugyan, teljesen logis, de maga a jelenség az, az, az, az engem nagyon foglalkoztat. Tehát az szinte jobban foglalkoztat, mint maga a jogszabály, csak a jogszabály az, ami kilátszik a vízből. Igen, igen de, de ebből a szempontból nagyobb felhívta figyelni. Be is szoktak vágni, amikor erről a jogszabályról van szó, akkor be szoktak vágni egy részletet. Barack Obama volt amerikai elnök egyik korábbi beszédéből, ahol ő maga is lengyelországi haláltáborokról beszél. Ami szerintem tényleg botrányos. Tehát botrányos, mert ez, megértem, hogyha én lengyel lennék, akkor engem is sértene az, hogy egy amerikai elnök kapcsolatba hozza a koncentrációs táborokat, a haláltáborokat, a lengyelekkel, akik az egyik legnagyobb áldozatai... Elnézést, kaptak, mi lenne a helyes fogalmazás? Náci haláltáborok. Hát, majd, mi magyarok sosem mondjuk azt, hogy lengyelországi haláltáborok. De szóval mondjuk, náci haláltáborok. Igen, ezek náci haláltáborok voltak elfoglalt területeken, vagy éppen a birodalmi Németország akkori területén uh, lévő táborok, de nem lesz egy politikai beszédben Ilyen megközelítése hogy Azok a haláltáborok, amelyek akkor aktuálisan német tartoztak, ma már azonban nem, azért nyilván nem lehet elmondani egy beszédben. A náci haláltábor egy tökéletes, korrekt megnevezés. Mindenki tudja, hogy miről van szó. Nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy valaki lengyelországi haláltáborokat emlegett, akkor nem akarja valahogyan a lengyeleket búzni ebbe az egész történetben. És ebből a szempontból megértem a lengyeleket. Egy utolsó báratlan kérdés, mennyire szeretett bele a biztosságban? <gül> nem, nem, megmondom, hogy miért kérdezem. Igen. Azért, mert ugye egy olyan kilátóban ül, amilyen kilátóban egyébként nem tudna ülni, és látható Egyet. módon az ebből a kilátóból nyújtott látvány, és mindaz, amit ennek kapcsán ő meg tud tenni, az nem marad törre hatás nélkül. Abszolút, igen, úgy vagyok egy kicsit, mint ahogy van, ez a kis kakasdémás félkajt szárja, amikor a kakas így belekerül a vízbe, és hogy kívfelvegyem a sok vizet, kívfelvegyem a sok vizet. Ez később majd tűzoltáshoz azt lehet használni, hogy én sem minél többet felszívni magamból, vagy magamban az engem ért hatásokból, tehát igen, ilyen értem, mert beleszerettem Ebbe a Ebben az aspektusában mindenképpen beszélek. És ha jól érzékelem, akkor ez még nem is fejeződött be? Hát nem, nem, nem, sőt, igen, még, még ugye a kezdeti akkumulációs időszak után igazán most tudom csak azt hiszem, már átlátni a terepet és hasznosítani ezeket a... a igen, hadással. tehát az igazi különbség az nem is az lesz egyébként, hogy ő nem lesz uniós biztos, hanem hogyha visszajön, akkor egy olyan uniós országban fog élni, ahol a gondolkodás az nem pontosan fogja lefedni azokat a premisszákat és azokat az utakat, mint amilyen utakon ön most jár. Hát, igen, lehet, Az lesz igen. a behezebb. Hát igen, meglátjuk, hogy ez hogyan alakul majd a jövőben. Mert volt azért olyan időszak, amikor ezek közelebb estek egymáshoz. Most én is úgy érzékel, hogy egy kicsit távolabb vannak egymástól, de én mindig azt szoktam mondani, hogy én, én Magyarországon is mindig egy, egy, egy az Európai Unióval szoros kapcsolatban lévő ö, országot képviselek és szeretnék látni. Csőt lehetően meg a jövőben. Azt írja valaki, csak ezt még gyorsan olvasom, hogy a szakérdalalma számtalanszor használja a lengyelországi haláltáborok kifejezését itthon is külföldön is, mert vannak nem lengyelországi haláltáborok is, senki nem gondolja miatt, hogy ezek lengyel haláltáborok, amúgy az interpretációk szerint a lengyel jogszabály és a lengyel haláltáborok kifejezést tiltaná. A X, látja, ezért fontos ismerni konkrétan a jogszabályt, és köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmet. Én sajnos ennél én pessimistán vagyok. Ha azt írják le, hogy lengyelországi haláltáborok, akár csak azt, hogy lengyel haláltáborok, akkor lesznek olyanok, akik a lengyelek által működtetett halál gondolnak. Sajnos ez az én minden napit Jó, Az az én alapvető bajom, ilyenkor is most befejezem, hogy gyerekkoromban voltam olyan, mint amilyen most, hogy 7 óra 10 és 7 óra 30 között a Filipóval beszéltem, akkor csodáltam a Filipó vagyát és némileg Filipov akartam lenni. Most 7.30 és 8 között önnel beszélgettem, hogy nézegettem a maga agyát, hogy is Tibor akartam lenni, miközben 61 éves leszek, és valószínűleg Fialajános fog maradni, de talán érti, hogy emberekkel beszélgetve mi minden hat valakire úgy, hogy közben, ha most a jasa helyfetszel beszélnék, akkor meg nyilván a hegedülni akarnék. Ez egy jó újságíró ilyen, nem? Nem tudom. A... Én, én azt, nekem azokkal az újságírókat szoktak problémáim lenni, akik megpróbálják egy interjú során azt elérni, hogy azt mondjam, amit ők gondolnak. Nem, én gyerekként is ilyen voltam, akkor én voltam újságíró. Köszönöm szépen jövő hét! Igen. Vissza van bárva, hát még önnek. Navracsis hallották. Jó reggelt lett! A műsort az Zublói önkormányzat támogatja. Tovább. igen, tiếpettem tovább. a vonalban, ugye ma ezen a héten kétszer is élveztük egy más társaságot, inkább én a tiédet. Um, ma kivételesen országosak leszünk, ugye elsősorban az EVSPI kongresszus a OK beleértve, hogy hova fogsz te majd visszatérni, vagy nem visszatérni április 8-a után ugye a, a, a szerdai felvételt azóta már láthatták az emberek akik meg akarták nézni csütörtök a adásba került ahol te Tó Csabával voltál jelen és én pedig Bakás Tiborral készítettem a két csaposokat és én arról beszéltem és azóta pessimistább vagyok, akkor sem voltam optimista, de szóval, hogy Arról beszéltem, hogy te a miniszterelnök jelöltje leszel egy olyan szövetségnek, szövetség amelynek a, amelynek a kultúrája nem a téged. Tehát ami, ami, ami gyöngyösön történt, és ami nem egyedül gyöngyösi történet, az olyan távol esik tőled, mint Makó Jeruzsálemtől. Az a kompromisszumokra hajló politika, amit te megvalósítottál szuglóban, annak én a jegyeit fel, fel, vélem felfedezni az elmúlt hetekben, de, de most csak azért mondom, hogy valami jó indulatot tanúsítsak. Alapvetően azt látom, hogy hogyan lehet fazonírozni egy szövetségi, megint csak idézőjelben, politikát valakire, akiben megbízunk, akinek nem találtunk jobbat, és amit te maximálisan megpróbálsz kihasználni, de én most nem is azt mondom, hogy anyám, én nem ilyen lovat akartam, hanem valahogy azt mondom, hogy én aggodom a ló miatt, ha te a lovas vagy. Hát nem, nem lovas vagyok, aki ráül valamire, ami aztán alulre viszi, Világos, hogy, hogy uh, nyilván nagyon sok minden történik most a MSZP szervezetén belül, amit, amit az ember nehezen uh, tud követni, és én is úgy vagyok vele, hogy a minulé. Várj épülat tudom, amit azt kérdezem tőled, hogy mindaz a kompromisszum, amit te meg tudtál kötni zuglóban, azok az emberi áldozatok, uh, amelyek ott létrejöttek, azokról te azt tapasztalod, most már így, ugye évekről beszélünk, akár hosszú évekről, azok begyógyulnak. Igen, hát figyelj, ha azt mondjuk valamire egy kompromisszunk, akkor nem mondjuk rá azt, hogy áldozat. tehát hogy az ember, Jó, ez egy fontos dolog. Igen, igen. Okay. Ha az ember előre akar menni, és azt akkor működjenek a dolgok, és azt, hogy nem mondom, hogy a cél szentesíti az eszköz, de hogy azt mondom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ha az a célunk, hogy, hogy valamit le is tegyünk az asztalra, és ne csak filozofáljunk arról, hogy milyen hanem, egy jó világ. Ha most ezt használom, akkor azt mondanám, hogy zuglóban mi, mi volt áldozat? Hát, én nem állítom, hogy minden pont úgy történik, hogy én szeretném, de hát hogy jövök én ahhoz, hogy... Várást, nem, nem, nem, nem. azt mondod, hogy zugró kompromisszum, az MSZP-nél pedig áldozat. Nem így, így a különbség, hanem hogy most inkább áldozat. Azt kérdezem tőled, hogy zuglóban is volt-e áldozat? Nincs. Én pont ezt mondom, János, hogy, hogy, hogy ha valami kompromisszum, akkor ne, ne, ne hogy tepüntsünk rá, hogy, hogy áldozatokat hozunk. Tehát, te azt mondod, a hogy úgy, az úgy, csak hogy... kompromisszum volt. Hát... Szerintem igen, nyilván az kompromisszumnak a része az, hogy az ember nem mindig pontosan azt csinálja, amit gondol, mert figyelembe veszi másoknak a szempontjait is, de hogy ez abban az értelemben én nem tekintem áldozatnak, hogyha ezek nem lettek volna, akkor nem lettünk, nem mentünk volna előre, tehát pont a kompromisszum fogalmában származik az, hogy az ember ezt nem áldozatként éli meg, hanem úgy éli meg, hogy így tudunk menni előre. És ami az országos politikát illeti, én ezt én ezzel ugyanígy vagyok, én nem teszem ide ezt a szövetséget, az nem nek nyilván van egy, egy, egy nehéz szervezeti értelemett időszaka, ami nagyjából egyébként holnapig tart. De, de ott közben az ezek áldozatoknak tűnnek, ezek az emberek nem pedig kompromisszumnak. Igen, az ő esetükben persze nyilván ezt, ezt így is fel lehet tenni. Én ezeket az ügyeket őszinte mondom, nem hárítom magamtól, hanem egyszerűen ezeket a ügyek nem ismerem kell ahhoz, hogy értsem, vagy ebben állást tudja foglalni. hogy gyöngyösi polgármesteret személyesen nem ismerem. Nyilván nem, nem jó, hogy az történt gyöngyösen, ami történt, de hogy pontosan mi történt, azt én sem tudom. Nem hárítasz? Nem, hát most összintén mondom. Hogy nem, én nem, nem, tudom, nem, nem hogy... azt a részét értem, csak hogy vajon azzal, hogy ezt távol tartod magadtól, Egyébként mindent egyébként sem ölelhetsz magadhoz, azzal valójában nem azt idézed elő, hogy olyan dolgokkal nem fogalkozol, amelyek ugyanakkor a te személyes sorsodat, de sokkal inkább a közös cél elérését is veszélyeztethetik. Persze, minden, minden el összefügg, csak az a kérdés, hogy neked mi a dolgom. Mi a nekem nem az a dolgom, hogy ebben a belső világban elveszek, hanem az a dolgom, hogy a külső világban hitet és személyt adjak. Tehát nekem, nekem nem szabad bezárulni, amivel a politika szervezőértelművel barlangjában, mert nekem pont az a tisztem, és az, ez a, az én hozzáadott értékem, hogy, hogy én a külső világgal beszélek, és ezt a világot húzom magunk felé. Jó, de most kicsit úgy tűntetett fel magad, mint hogyha neked két státuszod is lenne párhuzamosan. Nem, nekem egy státuszom van. Én egy szövetségminiszterelnök jelöltje vagyok, és egy olyan politikai elképzelést viszek ami arról szól, hogy ez a szövetség Magyarország jövőjéről beszéljen, amihez a változásról beszél, ami persze az első lépés az, hogy van egy új kormány, és utána jön még ezer másik, amit az ország a benne lévő tehetséget azt ki tudja bontakoztatni. Én ezt értem, csak azt, hogy. Ehhez képest, hogy mi van a gyöngyösön, az, az fontos, mert ugye ez a hátország, csak nekem nem, én nem egy golyókapkodó vagyok, hanem, hanem valaki, akinek az a dolga, hogy a jövő Magyarországa... De hogyan az győződ meg azokat, akik a jövő Magyarországát benned képzelik el, vagy szeretnének ettől a szövetségeseiddé válni, a tekintetben, hogy veled úgy beszéljenek, hogy közben ezekről a problémákat ne említsék föl, mert ez félrevisz. Tudom, hogy nem a legjobb szó a félrevisz, de most nem találtam jobbat. Félrevisz, főleg azért, mert hogy megint a politikusokról beszélünk. Megint arról beszélünk, hogy ki lesz a jelölt, hogy visszalép, meg kilép, meg belép. Ezek nyilván fontos ügyek, de összehasonlítanak kevésbé fontosak, mint az, hogy, hogy milyen országot szeretnénk. És euh, tényleg az ellenzék euh, részben a saját hibájából, részben a Fidesz által kialakított euh, kommunikációs tér miatt, euh, részben ezer más történeti ok miatt euh, bele van szorulva ebbe a belső vitákba. Nekem már csak, hogy mondjam, lelkileg is jó, hogyha ezekből kimaradok, mert, mert, mert nekem nem ebben a tehát nem ebben a bezárt világban kell maradnom, mert különben nem tudom megszólítani azokat az embereket, akik egyébként koroljvátást akarnak, akik egyébként velem rokon szenveznek, akik egyébként hajlanak arra, hogy elmenjenek szavazni, csak szeretnék, hogyha egy kicsit még úgy, úgy egy kis lelket még után beléjük. Hát most én, én nekem az a dolgom, hogy az, én, az ő lelkükkel foglalkozzak, és ne a szervezet lelkével, ami nem azt jelenti, hogy az nekem érdektelen, nem azt jelenti, hogy neked nem lenne fontos, hogy ott jó legyen a lelki állapot, hanem egy nem van, szó, hogy nekem más a dolgom. Értem, amit mondasz, csak irigyellek, ha ezt meg tudod valósítani. Hát nézd, ö, abban az értelemben megtudom, hogy engem most nem a nem tudom milyen megállapodás, vagy meg nem tudom micsoda feszíteni ma reggel, hanem azt egy hónap délután ilyen beszéde fogok mondani, és hogy, és hogy még azzal kéne foglalkoznom, hogy az még jobb legyen, és hogy arra készüljek egyszerűen az én eh, horizontomon ezek a dolgok vannak, nem a, nem a belső ügyek. E, az fel sem e, Én nem is arról kérdeztelek. E, abban valójában milyen fesztikörképet a szó idézéles értelmében fogsz felfesteni? Hát pontosan arról fog, szeretnék beszélni, hogy szerintem Magyarországon nem csak egyszerűen az van, hogy hogy, hogy, hogy egy vagy egy rendszerváltás, vagy egy korszakváltás, vagy egy valaminek, egy nem, nemet mondás valamire. Én arról szeretnék beszélni, hogy szerintem látszik azt, hogy Magyarországnak milyen új modellet kéne megvalósítani, tehát látszik azt, hogy mi az, amire igen lehetne mondani, látjuk azt, hogy hogyan alakul át a világ, hogy milyen világban fogunk élni 10-20 év múlva, hogyan fog átalakulni a teljes gazdasági szerkezet, az energia, a természeti erőforrásokhoz való viszony, és ha Magyarország erre a változásra okosan felkészül, akkor ennek a változásnak a nyertese lehet, és végre kijöhet abból a gödörből, amiben folyamatosan visszacsúszik a történelm során, és arról is fogok beszélni, hogy ezt más európai kisnépek, vagy Európán kívüli kisnépek meg tudták csinálni. Fogok beszélni arról, hogy mi van Portugáliában, ahol uh, egy, egy bivarelyős balonai kormány, Megállította a fiatalok elvándorlását és, a, és a, az ország ösztönz hangulatát. Fogok beszélni arról, hogy mit csinált Finnország a 90-es években, fogok beszélni arról, hogy mit csináltak az írek. Egyszerűen az van, hogy jövőről szeretnék beszélni, egy új társadalmi modellt szeretnék felkínálni, ami egy a szociális demokrácia modellje, ami arról szól, hogy egy összetartó társadalmat csinálunk, tudásalapú gazdaságot fejlesztünk, és kihasználjuk azt a lehetőséget, Így, nem, nem, nem azért hallgatok, mert nincs kérdésem, hanem mert mert ha valamiért egy jó választás vagy, akkor pontosan azért van jó választás, mint amit itt elmondtál. De, de hát, hogy, tehát, hogy mondjam, nyilván nagyon pontos, hogy mi van, a, mi, van, mi van gyöngyöse. Nem, nem, nem, nem akarok egy gyöngyöst. Jó. Nem akarok nem, De hogy tényleg, nem, csak nem. Példát mondok neked, figyelj, magyar, magyar... Nem, csak azt akartam neked mondani, hogy előtte hogy az azért, ugye azt mondod, hogy milyen változás, én meg azt, azt érzékelem ebben a rögvalóságban kicsit nagyobb mértékben a keletére lehetséges hogy nem is objektíven vagy nem is reálisan hogy, hogy egyáltalán látják ki -e az emberek azt hogy ez a változás, ez akkor is keresztül megy Európán, ha Magyarország ebből kimarad, de hogyha kimarad akkor, mint a cégjezzék, lemarad de mint hogyha ez egyébként olyan nagyon az embereket nem foglalkoztatná mert mintha azt se tudnák, hogy ilyen van Hát azért mert egy el, elhűített politikai kommunikáció veszélyeket körül, amiben nem tudunk ezekről a dolgokról beszélni. Tehát csak egy példát, hogy mondják. A magyar gazdaság szervezetében egy kétfajta gazdaságban Magyarországon van egy ilyen zárványszerűen itt lévő multinacionalis világ, és van, van, vannak a hazai vállalkozások, amik, amiknek a versenyképessége eltöbbül képest. Ezek a multinacionalis cégek egyiken jellemzően egy olyan termékláncba illeszkedve hoznak ide Magyarországon a munkahelyeket, ahol a legkisebb hozzáadott értékű munkák vannak itt, lázs ugye összeszerelő üzenek. Na most azt kell látni, hogy ezek a munkahelyek út 10-20 év múlva meg fognak szűnni. Egyszerűen azért, mert robotot fogják csinálni ezt a munkát. Tehát nem, nem, lesz, nem lesz szakmunkás a Győri Audi gyárban, mert robot lesz helyette. Most tegnap olvastam egy cikket arról, hogy már a szoftverfejlesztők nem csak az önvezető autókat fejlesztik, hanem fejlesztik azokat a bírókat, akik az önvezető autók adatai alapján majd eldöntik, a karabol van, akkor melyik önvezető autó okozta a karabolt, és egy önvezető bíró fog ebben majd dönteni. Tehát, egy teljesen más világban fogunk én most. Ehhez képest a magyar oktatás, politika szándékosan vissza van véve, és egy um, próbálja ugye a, a kétkezi munka irányába vinni a magyar fiatalokat azzal, hogy szűkíti a középiskolai, meg a hozzáférést. Hol élünk? Vagy mondjuk egy másik példát, ugye a megújuló energiafronton tényleg egy valóságos forradalom történik. Majdnem minden nap előállnak olyan technológiákkal, amik a napenergiát vagy más energiaforrásokat egyre nagyobb hatékonyság, és egyre olcsóban tudják létrehozni. Tíz év múlva egy másik világon fogunk élni a szempontból. Ehhez képest Magyarország most egy 4000 milliárd forintos orosz hitelből akar atomerővet építeni, egy olyan technológiával, ami még egyébként sehol a világon nem volt. Ott valahogy azt mondja, hogy, hogy egyszerűen megyünk az időben. Jó, én, már, az én, időben már előre megy. én már hálás vagyok neked, mert Duronelli Péter nekem nagyon hosszú ideig gazdasági szakértőn volt, ám fogta magát és beiratkozott a CEU-ra, abba hagyta az egész tevékenységét, és egész mással fog foglalkozni. És én időnként előkerülök, megebédelünk, és arról van szó, hogy akkor térjen vissza, mint gazdasági szakértő, de azt mondja, János, én egyetlenem vagy biztos benne, hogy a szó hagyományos értelmében fog tudni beszélni a gazdaságról, mert ő már annak a robotizációnak az emberre lesz, azt is tanulja, amiről te beszélsz, és most veled való beszélgetés hatására, és ez kizárólag miattad van. Ez, és ez abszolút pozitív, én fel fogom hívni, hogy tegyünk egy bátortalan kísérletet. Nem hogy ne a gazdaságról beszéljük, hanem beszéljük arról, amit ő tanult, és amiből ő e, valamilyen képet fog majd a hallgatók számára lefesteni, amire vagy kíváncsiak lesznek, vagy fogok tudni benni beszélgető partner lenni, vagy sem, vagy kiderül. De amit most mondtál, az így hatott rám. Na, ezzel örülök, mert, mert, mert ez, ez számomra is megdementő volt, amikor egy készül kapcsolatos konferenciára készültem, elolvastam ezeket az elemzéseket, ez nem a nagyon távoli jövő, tehát te és én még valószínűleg aktív emberek leszünk, amikor ez a világ itt lesz. És ez, ez, ez, ez, tényleg ez egy, egy nagyjából akkor jelentősége van, mint azt, hogy feltarálták a... Tudom, a de te bokot. most egészen másról beszélsz, mint ami gyöngyös, de nem csak hogy gyöngyösről, hanem egészen másról beszélsz, mint amiről ez az ország úgy tehát úgy el van igen. igen, igen, és ez szerintem tragédia. Ámból. Igen. Igen. De ez valójában, valójában te most arról beszélsz, hogy ébresztő. Így, így, így, így. De arról is beszélek, hogy minden változás egy esély. Mert ugye most van az, hogy, hogy amikor megváltozik a világ, megváltozik a technológia, akkor aki gyorsan ébred, az ennek a váltásnak a nyertese És simán lehet valaki az utolsóból az első. De te most arról is beszélsz, hogy nem csak, hogy ez a fontos, hanem hogy amivel az emberek el vannak foglalva, azt átmenetleg, vagy tartósan abba kéne, hogy hagyják, mert egyébként erre nem fognak tudni odafigyelni. Tehát Tulajdonképpen aki a te hatásod alá kerül, az tartósan a te embered is marad, hiszen nem biztos. Jó, hát ugye a hétköznapokbája itt majd csak akkor tudod megváltoztatni, ha meg tudod változtatni. Tehát ott még egyelőre egy más valóságban él, csak te arról beszélsz, hogy én nem egyszerűen egy, egy, egy, egy posztot akarok be, betölteni, hanem egy olyan űrbe vinném be, egy olyan hiányzó űrbe ezt az országot, amely, amely ha nem kerül be oda, akkor, akkor egy más világhoz tartozik, mint amiféle a Föld halad. Igen, és tudom, hogy ez most nagyon távolinak tűnnek ezek a dolgok, amiket mondok a magyarok valóságtól, de az emberek bizony szempontból érzik. De például azt, hogy az oktatással nagyon komoly baj van, és hogy az oktatási rendszerünk fértik, hogy hallottak-e már azt a szót, hogy robotizáció, vagy nem. Tehát valamit az emberek egyszerűen a józan észre, és én ezt ezt a józan paraszt Ez érzékelik azt, hogy ez így nem oké. Ezt az van, hogy, hogy a magyar politika az elmúlt hosszú év, 8 évben elfelejtett beszélni arról, hogy akkor ha ez nem, akkor mi az? És euh, én most euh, azt tűztem ki magam elé, hogy február 10-től május 15-éig csak erről beszélek, hogy mi ez az az. Amire szavazni érdemes, és 15 után meg arról, hogy na, akkor most viszont el kell menni. Úgyhogy ez az én ö, fej, a fejemben lévő menetrend. Megértem. A hangod, a fáradtságod, vagy az, hogy máshol jársz? Nem, <kül> nekem se aludtam, mert, mert, mert ezen a beszéden dolgozok. Ez gondolom közvetíti a tévé. Vagy valamelyik. Ö, igen, igen, igen. Hát az ATV biztos Mert, mert ugye ennek azért szó. van jelentősége, hogy mindaz, amit itt most elmondtál, meg amit ott el fogsz mondani, hogy az gyűsön -e az emberek fejéhez, vagy fejébe, mert ugye itt nem, nem az MSZP-ről van szó, és nem erről az együttműködésről, hanem arról is, de alapvetően valami egész másról. Igen, igen, igen. Abszolút, abszolút. Tényleg, az, van egy ilyen magyar hozzáállás, hogy mintha a dolgok, amik, amik körülvesznek minket, és amik meghatároznak az életünket, azok így az égbe estek volna ide, köbe vannak vésve, és nem lehet őket megváltoztatni. És most tényleg nagyon sok uh, esetem, olvastam arról, hogy mit csináltak más népek. És ez nem igaz. Finnország olyan csóró ország volt a 80-as években is még, nem beszélve a 60-as években, amikor ugye az gyakorlatilag ott a Szovjet Birodalom Árnyékában ott így egy, egy agrártársadalom volt. És ma a világ egyik leggazdagabb, legboldogabb országa azért, mert néhány évtizeddel ezelőtt, nem olyan régen, Titrálták azt, hogy az oktatás, megcsinálják a világ legjobb oktatási rendszerét. És megcsinálták. És a, a Nokia, ami eretileg nem tudom mit gyártott, gumicsizmát, aztán utána elkezdett mobiltelefonokat. Persze a nokia is elvitte az élet, de a fin gazdasági csodát nem vitte el. Hát én nem foglak téged most visszavinni oda honnan elindultunk uh -huh. Hány órakor fogsz beszélni? Uh, egy és kettő között lesz ez a rész Hát nem azt mondom hogy ehhez sok sikert mert ez, ugye ez csak a, a, a folyamatnak egy része de Ma előbb a Filipó volt hatással rám, aztán a lavracsics most te hol ebbe szeretek bele hol abba szeretek bele ugye ahogy ezt a Navracsics mondaná nem huarjótikus értelemben én csak azt tudom mondani, hogy kizökkentettél abból, amiről... nem hogy... Tehát kizökkentettél, most ezt nem érdemes hosszan beszélni. Ez egy régi nem kell, hogy hosszan magyarázkodjak. Hajrá! De nem, nem úgy, úgy ehhez, amiről most beszéltél. Igen, világos. Köszönöm. Így lesz. Te még élni fogsz, amikor én már nem. Köszönöm szépen. Önök Karácsony Gergélyt hallották Zugló polgármesterét, aki most hát mint is megnyilvánul, de nem elsősorban zugló A műsort az ugló önkormányzat támogatta. Azon gondolkodtam, hogy fel akarjam-e ajánlani, hogy telefonáljanak, de rájöttem arra, hogy nem akarom felajánlani, hogy telefonáljanak. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Lehet? Bácska János van a vonalban. Ugye én reggel beszéltem a Filipóval, aztán a navracsi aztán a karácsonyjal, és ugye az, hogy az itt, ember... Itt hallottam. Az, hogy az ember kicseréli a maga előtt lévő papírokat. azért ez nem pontosan azt jelenti, hogy egyik másodpercről a másikra váltani is tudsz, Szóval uh, ugye időnként megkérdezik a hallgatók, akik nem rokon szenveznek velem, hogy hogy lehet elfáradni? Hát úgy, hogy az ember zongorázik, aztán utat épít, aztán halászik, aztán egy cirkuszban tusa. lép. Balcót kéne megkérdezni, hogy hogy csinálta. Igen. Igen, de ugye ez egy, egy vázi Tehát... Uh, jó is a példa, meg nem is, de nem alapvetően nem rossz. Um, Megszületett-e a feljelentés? Igen, megszületett a feljelentés, de nem csak a feljelentés született meg, hanem a belső vizsgálat lezárult, és a cég, a ff zrt aki a parkolást is végzi a vezetője felfüggesztette az egyik munkavállalat a arról 30 napra. Továbbá az megállapítást nyert, hogy a cikkben, cikkekben, hírekben megjelent vállalkozónak nem adtam lakossági vállalkozási engedélyt, és erre vonatkozóan a vállalkozó sem jutott be semmiféle kérelmet. És a harmadik állítás pedig, hogy büntető feljelentettem is olyan ellen, sajtóban megjelent közlések miatt. De az pluszban van ahhoz képest, mint ami a belső eljárás illetve egy ott is tett elfeljelentést. Ezt most nem egészen értem. Én azt hát a kérdezem, hogy a saj... sajtóban igen? A sajtóban megjelentek kell közlések miatt, hogy így mondjam. Értem, tehát nem a sajtóval, tehát nem a sajtóval kapcsolatos. Nem, az okay. ott megjelentek miatt. Értem, értem már annyira be van álba, egy irányba az amúgy képes, hogy képes, vagy itt mást hallani, mint amit elhangzott, de itt, itt van a korrekció. Egy ilyen feljelentés, hát én is mostanában a műfajt, ez két és fél, két és fél oldal, ugye ez van egy, egy ilyen bevezető rész, hogy mit szeretnék, meg hogy is, aztán az indoklás rész, ami viszonylag hosszabb. Ez publikus? Hát, ez majd megkérdezem, fogalmam nincs magányos tettesről van szó vagy jele csak egy hát, ember van felett. Feles Ez már annyira nem, jogi Nem nem nem nem. Nem én arra. Nem nem én tettes, nem, ne, én nem ezt kérdezem. Azt mondta, hogy a belső vizsgálat következtében egy embert 30 napra felfüggesztettek. Azt kérdezem. Az, az a belső vizsgálat, az a független Én ezt értem, én most erre kérdezek. Azt az kérdez... munkatársaiok volt. Azt kérdez... azt kérdezem, a közvetítő munka... igen. Azt kérdezem, hogy magányos tettesről van -e szó, vagy ez nem lehet. Nem lehet tudni, elég egy embert függesztettek fel. Egyelőre egy egyet, igen. igen. Az, hogy ön ilyen engedélyt nem adott, azt hogyan lehet kifelé bizonyítani? Hát ez mindaddig igaz az állítás, amíg ezekkel kezében nem bizonyítják, amíg nem beszélő valaki a gyöjjat, hogy én aláírtam egy valamit. Tehát ahhoz, ahhoz 99%- százalék, hogy ilyen nincsen. Tehát az, hogy én vagy bárki más ilyen engedéllyel rendelkezzen, aki egyébként erre nem jogosult, ahhoz valamiféle szignója a polgármesternek ott kell, hogy legyen? Hát a jellegi szabályozás szerint, igen. Oké, okay, rendben hogy egy jellegi szabályozás kérdezem. Rendelet. Törvény is rendelet. Van, van a törvény, a parkolásról a törvény, és abból van egy fővárosi illetve kerületi rendelet, ez ekkor következik. Azt kérdezem Öntől, hogy végül is az a lista, amin annak az embernek a neve is szerepelt, aki egyébként effektíven nem kapott engedélyt, de úgy lett feltüntetve, mintha kapott volna, illetve kapott, de nem élt vele, hiszen nem is tudott róla. Nem túl egyszerű fogalmazás, mert a történet se túl egyszerű. Amellett azok a nevek, akik ott vannak a listán, azokról kiderült, hogy azok kicsodák? Hát, nézze, innentől kezdve, hogy büntető feljelentés van, ez, ez, innentől kezdve az a kategória, ez kezdve nem rendszerűs, és nem is kéne, hogy ö, beszéljek bármiről, mert rendben van. amit, akkor ezt nem amit mondok az... Jó, rendben van, de akkor olyat kérdezek, ami a múlt héten is lehetett volna a kérdés. A kérdés pedig az, hogy egy ilyen fotó született erről a listáról, most nem azt kérdezem, hogy azt, azt készítette-e, aki fel lett függesztve, mert kevés az esély, hogy válaszolna, de ebbe a rendszerbe csak egy belső ember mehetett be. Nem ebben a, ebbe a rendszerben csak egy belső ember mehetett be? Szia, úr! A, a múlt heti beszélgetésünket én szóról-szóra leírattam, elolvastam, összehasonlítottam a médiumokban megjelentekkel, és az összes hasznos, szép, okos, pontos mondat, amit akár a a lakatos úr, akár ön, akár én mondtunk, az teljesen valótlan összefüggésben adták kinek éppen a szájába. Nem, nem hiszem, hogy belegyalogolnék ebbe még egyszer. Én ezt értem, de azt mondom, hogy maga, erről szerettem volna két mondatot mondani, de nem az elején, hogy az a fotó, ami elkészült, az csak, megint rosszul kérdezem, az a fotó, ami elkészült, azt egy belső ember készítette. Kinek a kezébe volt a fényképezőgép, azt se tudhatjuk. De azt egyébként külső szem nem láthatta. De én nem láthattam volna. Félreért. Az egyébként egy külső ember számára bemegy az önkormányzat informatikai rendszerében, mint érdeklődő, az ilyen helyre nem jut el? Hát, normál esetben nem. Egyébként nem született volna a büntető feljelentésre. Nem tudom, hogy benn volt -e a fotós, vagy kivitték a fotót, de ez nem ez a lényegi kérdés. Az, hogy ezt a fotót kinek küldték el, ennek van-e jelentőség? Hát, mint látható, igen. Ha nekem küldik el, akkor valószínűleg, hogy mai napig nem tud róla senki. Nem azért, hogy eldikoltuk volna, hanem megvártuk volna. Ugyanezt történt volna, hogy büntetőfeljelentés, és amikor vége van, vizsgált, lezárult, akkor történt volna, illetve hát a cég nyilvánhatás körben ugyanúgy saját vizsgálat, a felügyelőbözőség is elvégezte volna elvégzi a dolgát és a végén elmondjuk, hogy ez történt. Az, hogy máshova is elküldték-e, azt jelen pillanatban nem lehet tudni? Persze, hogy nem. Azt kérdezem öntől, ettől az ügytől függetlenül, de nem elszakadva tőle, az, hogy legyen egy párhuzamos valóság a 9. kerületi önkormányzatban, amihez nincs hozzáférése a polgármesternek, de közben a polgármesterel összefüggésbe hozható, az ön szerint mennyire aggályos, mert egy tízes skálán tízesre találom annak? Hát ez az egész Facebook világot egy ilyen világnak nevezhetjük, és soha életemben nem az, önkormány... a Facebook oldalon. Az, ön, az önkormányzat nem egy Facebook világ. Az, hogy lehessen ilyen engedélyt adni. De igen, mert vannak olyan uh, számítógépes uh, adatnyilvántartások, például az adó. Adóiroda az ugyanilyen virtuális világ az én számomra belene. Az összes hatósági ügy egy virtuális világ a számomra, mert soha az élet attól, hogy belenézhessek. De azért nagyon Tele van ilyen rendszerek. Ezt a részét még csak értem, bár ön, inkább egy műszaki ember, mint én, de azt kérdezem öntől, hogy miközben egy embert függesztettek fel, és én tökéletesen megértem azt, hogy egy rendőrségi feljelentés után ön már erről érdemben újabbakat nem akar elmondani, de én inkább akkor régebbieket kérdezek. És hát nagyom... amiatt sem, meg az elmúlt egy évben történtek miatt sem. Hát, jó, arra még térjünk ide még mindig nem tartunk ott, hogy, hogy um, az, hogy egy embert felfüggesztettek, az azt jelentheti-e, hogy erről az egészről más nem tudott-e, mert hogy egyébként ezt a rendszert látva és ennek a mechanizmusát én elsősorban, vagy másodszorban, vagy nagyon sok addig sorban, amiatt is aggódom az ön tevékenységét, illetően függetlenül attól, hogy erről mit gondol a 44 pont, hogy én nekem kell-e aggódni, vagy sem, hogy van ott egy mechanizmus, amely úgy tud működni, hogy közben ön ellen dolgozik, miközben ön azt észre se veszi. Nekem a magányos tettes e tekintetben valószínűtlen. Tehát miközben egy embert függesztettek föl, én azt érzékelem, hogy ön egy olyan önkormányzatba megy be, ahol bárkire ránéz, eszébe juthat az, hogy ő most éppen velem, van-e vagy ellenem, ami azért nem lehet egy alapvetően jó érzés. Ez most tényleg ilyen ötűsor, hogy most épp a Sherlock Holmes adást vagy epizódot látjuk, és akkor nyomozzunk együtt. Hát sajnos erről most már lemaradtunk, tehát most már a szakhatóságok fognak nyomozni. Hát minden lehet. Hát nézd, egy, egy számítógépes rendszer, és nem csak Ferencvárosban, az összes kerületben, az összes cégnél, ahol számítógépes rendszer van, minden előfordulhat, ami egy számítógépes rendszerrel, számítógépes rendszerben megtörténhet. Tehát amikor adatlopás van cégeknél, a konkurens cég, meg ipari kémkedés, meg egyedek, hát ez, ez, ez nem egy újdonság, tehát azt mondja, hogy itt Ferencvárosban is ez a szél befújt, hát ez semmi különös nem talál Ezt megértem, de azt a részét még egyszer elmondom, és aztán erről a lóról, ami nem is ló leszállok, hogy én azt feltételezem, hogy ez nem egy magányos embernek a cselekedete, lehetséges, hogy a további emberek passzívak, de hogy ezt egyébként, hogy abban a rendszerben manipulatív, tehát manipulálni lehet, és ez a manipuláció meg is történik, én azt feltételezem, anélkül, hogy nekem erre bizonyítékom lenne, hogy ezt egy embernél valószínűleg több, tehát azon kívül, aki elkövette, ezt valaki másnak is látnia kellett, e már csak biztos, azért hogy, is. Biztos, hogy nem így van, hát miért neki most, Ha megnézi, hogy kiről szólnak a hírek, ha, ha akarom, akkor rólam is a, a vállalkozóról bizonyos színben ö, feltüntetve. Hát miért ne lehetne egyetlen egy ember személyes bosszúja, és most a motiváció közül ne kezdjem el sorolni, hogy üzletet adjak bárkinek, hogy miért mutálhat engem egy darab ember valaki, és miért ne választaná azt a módját az én el lehetetlenítésemnek, mondjuk. Jó, hát akkor én. Akár. Jó, írta Bereny Krisztina, hogy lehetek kérdezni. Én a magam részéről nem tartarám szerencsésnek, de ha ön úgy gondolja, hogy lehessen kérdezni, akkor lehessen kérdezni. Azt mondom, ez a hogy mindenki megkapja a magáit. Tehát kérdezzen azt, a legfeljebb nem kap választ. Akkor kérdezzen. Jó reggel, kívánok egy rövid kérdést a polgármester úrhoz, hogy azt a bizonyos egy embert, akit felfüggesztettek a cégnél, akkor ezek szerint a párhuzamos VIP lista létrehozásáért tehát megtalálták, hogy ki hozta létre ezt a listát az ingyen parkolókról, ami rendelettünk kell ellenes, szabály el ellenes és ennek a létrehozásáért függesztették fel? De én nem szoktam beugratos kérdéseknél minden esetben beugrani. Tehát uh, úgy kezdte, hogy az a bizonyos VIP lista nem tudok ez a kezdve a kérdés teljesen megválaszolva van. Tudomásom szerint nincsen VIP lista. Jelenlegi tudás szerint ilyeneket lehet ilyenkor mondani, amiben nehéz belekötni, de utána elhagyják a jelzőket, és akkor a polgármester megerősítette, tehát már írják egy orongan, Polgár meg is, a polgármester nem hajlandó válaszolni a VIP-ista tartalmáról, ez lesz a hír. Akkor kérdezem igen. Hát kérdezze, de játszhatunk a... Jó, tehát, tehát van egyelőre 25 ismert rendszám, amely nek a, a gépkocsiai, tehát ezek az ön gépkocsiai... Is, kúr... ezek szerint ön ismeri. Hát amit én láttam, azt a listát, ami nyilvánosságra került, azon 25 rendszám van. Ezek az emberek jogszabály ellenesen ingyen parkolhattak most is, hát, vagy nem túl, tudom, nem már a van lehet, hogy már ez le van-e ingyen lehet, hogy 25 rendszámot, én kódszámokat láttam. A kerületben a ingyen parkolhattak be. ezeket az embereket, ezeket a rendszámokat valakinek bele, be kellett vinni a rendszerbe, ahogy a parkolőrök ingyenes lakossági engedélye rendelkezőknek lássák őket. Aki ezeket a neveket felvitte, bevitte ebbe a rendszerbe, ezt az embert megtalálták, és őt függesztették fel? a válaszoltam. Ő rendszámokat látott, ezen a listán én számokat. Milyen Értem. érdekes. Akkor nem válaszol a kérdésemre. Ez a válasz szerintem, ez elég korrekt. Válasz. És ugyanis jó. az, ami látható a megjelent újságban, azon nincsenek rendszámok, ha jó aztán. Nem. Hát a Rudics Rudic Tibornak a rendszáma volt ott kitakarva, én többször láttam Rudics Tibor kiszállni hát a az, ő... az az ő rendszáma volt. Hát én, én nem láttam, én rendszám uh, szeleteket, szavatokat láttam ami remélhetőleg úgy lett megjelentett, hogy ne legyen beazonosítani. Az, be Így van, én, én be tudtam nem azonosítani, mivel már többször láttam az autóját, és az autójából őt kiszáll. Jó, hát ezek kér a mondatok mondatokért, ön, ön a felelős. Jó, hát akkor nekem csak ennyi lett volna a kérdésem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Némileg rávilágít egyébként arra, hogy részint ön, részint én hogyan és miképpen reagáltam arra. Köszönöm szépen, most egyébként további telefonokat nem fogadok, hogy alapvetően a 444.hu írása, amely a hangulatkeltésben. Tehát nem nagyon, tehát nem nagyon tudok napirendre térni a fölött, hogy egy olyan beszélgetés, ahol az a valóság, amely megjelent a Ferencvárosi parkolási rendszerben való anomália lehetőségéről, azt alapvetően a hallgatók teremtették meg, azon belül is Lakatos Istvánnak volt egészen elévülhetetlen érdeme. Ezt a beszélgetést, amelyben ön az én megítélésem szerint, és kénytelen vagyok ezt én megítélni, egy tízes skálán, tízesre volt közreműködő. Belejött, hogy egyelőre még nem lehet azt mondani, hogy Rudis Tibor vagy ön hazudott volna a tekintetben, hogy önök mit tettek, vagy mit nem tettek. Azt tendenciózusan úgy beállítani, mint ahogy azt megtette négy nappal az esemény után, hiszen ez pénteken volt a cikk, pedig kedden jelent meg a 444.hu, azzal kapcsolatban én nem szeretnék egyetlen megjegyzést tenni, illetve egyetlen megjegyzést teszek. Az De az... én tehetek, és, mindazok, pillanatra... akik átvették, és, és mindazok, mindazok, akik, akik átvették. Mindazok, akik Az Körülbelül az a, az a mód, ahogy egyébként ezt a cikket a 444.hu részemről, arval a fényképpel azonosították, amikor én a Balatonoszant VIP-jában a lógattam, amely hangulatkeltést tekintve Na mindegy, aki meghallgatta azt a beszélgetést, és aki elolvasta azt, amit erről a műsorral készült, az eldönthette azt, hogy a leírtak mennyire fedik a valóságot. Az, hogy ma érzelmeket úgy lehet korbácsolni, hogy az önellen vagy én ellenem úgy tudjon fordulni, hogy közben ezekre a tényekre kevésbé vagy semennyire nem hagyatkozik azt az ember kénytelen elviselni de tűrni nem kötös. Ebből a, a akar... ebből a szempontból nagy diát mégis a 444 kapja és ez... nem a kejfejáncs Ez engem nem foglalkoztat de azt, én... de ezt, hogy a azt azért szeretném elmondani hogy e tekintetben akarva akaratlan összekovácsolnak engem önnel mert az az eljárási hát, mód az meg a maga baj. mert az az eljárási mód ami ebben megnyilvánult független attól, hogy valaki szimpatikusnak talál vagy sem az etikailag, hát nem, nem megfogalmazható. Um, mikor lesz, uh, tehát a rendőrségi feljelentés ugye itt arról van szó, hogy függetlenül attól, hogy a rendőrség mit kap meg jó vagy rossz anyagot maga a rendszer, az megvan uh, az, hogy abban milyen adatok vannak hát rem Reméljük és hát most vicceskedek, hát nyilván ez az összes részről önnek ellenére érdekel, hogy meg Az, hogy a rendőrségi vizsgálat mikor zárul le, arról elképzelés sincsen. Fogalmam nincs, hogy melyik ügy, men, mennyi ideig, menny, menny, mennyi időt ö, igényel. De András kifejezetten jó munkaerő. Együttműködtünk számtalan dologban, de az, hogy azt eredményezze, hogy talán három nappal ezelőtt az index az események hatására azt nézi, hogy Ferencvárosban egyébként a hírek szerint nincsenek parkolóőrök, mert senki se látta őket, és ezért el kell menni hetet-hét határba, hogy valaki látott-e Ferencvárosban parkolót. Én, amikor tegnap voltam Ferencvárosban, én mindjárt belebukkantam egybe, a mert biztos, hogy arra lett volna igény, hogy ne legyen, de az valójában mindannak a következménye, ami most van? Hát nézze, ez népszerű is le, gyertek Ferencvárosba parkolni, mert nincsenek parkolóőrök, de ez is megint a komoly talál 5199 ellenőrzés történt aznap, ami az átlagnál valamivel magasabb, és a szerződéses kötelezettségnek is bővennek fel. Azt egyszer, Ezek dokumentált, naplózott... Azt ellenékes. egyszer majd megosztja velem nem feltétlenül ma, hogy az ön véleménye szerint miért ön és miért Ferencváros lett ez az állatorvos Mert véletlenek azért... Hát, majd magad. egyszer én is, mert ha emlék, emlékiratokat vagy ilyesmit, akkor abban ez egy jelentős fejezet lett. Jó. Kérem alásra 061 és 06 egy Az egyik szabad, csak olyan kérdést tegyenek föl, legyenek szívesek, amelyek objektíve megválaszolhatók hangulatnyilvánításra, kommentárra, függetle attól, hogy ezt később hogy ítéli meg más orgánum, hogy ez maga a sajtócenzúra a kejfejáncsi nem kíváncsi. 061 489 hét egy és hat egy mindazzal kapcsolatban ami ezt az ügyet illeti. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A polgármester úrtól szeretik egy más irányú kérdésbe. A határúti buszvégállomásnak a helyzetén valami javulás lesz-e, várható-e? Tekintettel arra, hogy a 19. kerület szeretné áttenni azt a területet. Igen, de már volt szó. Igen, igen. Köszönöm a, köszönöm a kérdést, ezt sem beszéltük meg előre, természetesen folyamatosan javul a helyzet, mondhatnám némi malíciával, mint egy három éve. Ugye azt történt, hogy a 25 vállalkozóból, aki ott dolgozott, és a mi hatáskörünkben velünk volt szerződéses viszonyba, abból 21-el megegyeztünk határidőn belül. Négy renitens, akit zárójel néhány ellenzéki politikus jegyzőkönyvben biztatott arra, hogy csak ellenkezzenek, és sódázzák el a megállapodásokat. Azok közül mindösszesen egy van már csak, aki ellen áll, és másodfokon tart az ügy, hát a malmok ilyen gyorsan, lassan örülnek. Várhatóan és az eddigi statisztikák szerint el fogja veszíteni a párt. minden esetre három éve tartja magát, ami hát nem tudom, hogy mennyire hősies, és milyen. És tényleg van ott valamilyen telekcserek két kerület között? Mi a fővárosnak, az egységesítés érdekében a fővárosnak ajánlottuk, és ajánljuk fel ezt a területet, hogy legalább egy tulajdonos legyen, hogy hátra gyorsabban mennek úgy általában az engedélyezési bármilyen ügy, de ez most független attól, hiszen egy közterület fogalási engedélyiszerződés lejárta, illetve a a szerződő fél el nem vonulása miatt van, és hát törvényes eszközökkel ennyit tudunk elérni. Val, tudnék hasonlatokat mondani a köztereti tartózkodással kapcsolatban egyedek hajléktalan kérdést tette elő. 0618 hat egy. Azt, azt szeretném kérdezni a, a polgármester útól, hogy 9. kerületi önkormányzati lakásban élő embernek ö, a lakás tartozékainak a cseréje, az ki, kihez tartozik? Tehát gondolok itt arra, hogy villanyboiler, gázkonvektor, stb. stb. stb. Hát, hogyha ad egy elérhetőséget, válaszok mindjárt nagy de a rendelet pontosan, a rendeletünk pontosan meghatározza. Hogy melyikről gondoskodik a tulajdonos és melyikről a bérlő. Ez hát, ez jó 15 vagy 16 évregel. Ilyen kérdésem nagyon egy, régen talán, kivettem a hallgatót a vonalból, elkérettem a telefonszámat. Nincs eladásban. Türelem. Igen. Majd én át. Megadhatom Igen, a Megadhatom majd a polgármester úrnak. Jó, oké, kis tőlem. akkor elküldöm majd adás után, jó? Köszönöm. Jó, ha nincs több kérdés, akkor nyilvánvalóan erre, akkor térünk vissza legközelebb, amikor um, ennek eredménye lesz. Igen. Kettő. Um, maximálisan egyetértek önnel akkor... Amikor a VIP lista kapcsán azt mondta, hogy ha az idézőjelben lett volna arra volt válaszolni, hiszen ez a VIP lista ez nem létezik, ezzel akarják őt megvádolni. Majd amikor ez sikerrel történik, akkor legyenek szívesek erről így beszélni. Harmadrészt azt szeretném mondani, hogy én az együttet Szigetvári Viktor személyében minden héten megszólaltatom. Az a politikai aktivitás amely egyébként az igazságkereséssel és az önérdekérvényesítéssel úgy párosul, mint ahogy az az én megítélésem. Szerintem ez az én egyéni megítélésem. Baranyi Krisztina tevékenységében az elmúlt időben megvalósult. Ebben én együttes politikusnak 2018. április 8 ig Szigetvári Viktoron kívül, ha csak valamilyen esemény nincsen, nem, de Baranyi Krisztinának egészen biztos, hogy nem adok lehetőséget. Ami pedig a magyar nemzet, vagy az Index, bár az volt talán a legvisszafogottabb, és a 444.hu tevékenységét illeti, én nem gondolnám azt, hogy önnek vagy nekem az a méltó visszavágás, hogyha azon a módon reagálunk, ahogy egyébként azt a 444.hu megtette. Nem azt mondom, hogy aki felülkerekedik, alul marad, mert ez demagógia ebben a formában, de ha ez kell ahhoz, hogy így a vendég, akkor ez nem lehet egy jó ital. Köszönöm a rendelkezésre állását. Köszönöm, Én is visszantálásra. Báskoly, Ferencváros A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. fokkal jobb a helyzet, mint amilyen egy hete volt. Egy, egy, egy, így utolabiz... Azt nem állítanám. Ez egy makacs darab. De egy héttel ezelőtt én komolyan próbáltam úgy a dolgot, úgy, úgy tető alá hozni, de, de... Lehet, hogy menet közben, ha volna, abból, hogy ő mit mondott, a már abban se vagyok biztos, hogy akkor mindenben. Tudom, hogy miről beszéltünk, de az egy ilyen féllázálom állapotban volt. Úgyhogy elnézést. Uh, Semmi vész, ha a hallgatókat nem mondtatok, akkor nincs rendben. Nem jelezték vissza. Uh, egyetlen dologról szeretnék önnel ma beszélgetni, bár rengeteg dolog adódik ismét, az pedig a tegnap. Uh, Végül is az, hogy ön Kaposváron, tegnap lakossági fórumon vett részt, annak milyen reklámja volt, hiszen talán ön is egy nappal az esemény előtt tette ezt föl a Facebook oldalára. Néztem a kaposvári szervezetet, az sem tette föl nagyon korán, bár lehet, ami pedig a legmeglepőbb volt, ez a kornerétteremben volt, jól látom? Igen, igen, igen. A kornerétterem egyáltalán fel se tüntette? Hú, azt látja, hogy észre sem vettem, de ez a Kaposvári Fórum, ez egy a nagyon sokkal Tudom. más esemény közül, amit zajlik. honnan tudja, tudja a, az érdeklődő, hogy van ilyen? Ezt mindig a helyi szervezet ö, ö, szervezi, gondolom helyi Facebook csoportokban, van ahol szórólappal, van ahol plakáttal, ö, mindig a helyi adottságoktól függ. Egyébként zsúfolásig tele volt a terem. Tehát nem nagyon fért volna már be szinte és nagyon sok olyan ember is volt ott, aki egyébként békás rendezvényekre nem járnak. Úgyhogy azt hiszem, hogy ha országosan nem is, hiszen ezek nem országos de, már meg de a, helyben a, jól Már majdnem úgy hogy politikus olyan kérdésekre is válaszol, amiket évhoz honnan tudja, hogy egyébként milyen eseményekre járnak, azt kikérdezte őket? Nem én kérdeztem ki őket, hanem természetesen ilyenkor ott vannak a dékának, a helyi szervező, szervezői, a választókerületi elnek, ott van a parlamenti képviselő, az önkormányzati képviselők, akik nagyon sok mindenkit ismernek. Hát el tudja képzelni, hogy egy kaposvárd méretű városban a politikailag aktív közösség, hanem is, száz de hát azért nagyon sokat is. Én meg, ott szilvesztereztem, és a mind. Korner étterem az az egyik kedvenc éttermem volt, ahol polában <gül> Beleértve... Szóval a nem tudtam megkóstolni. Belértve, vagy láttuk, hogy Bétót, t Lászlót rendszeresen fellép. Tehát az ő ah. ide megtaláltam, az önprogramját, Igen. Ezeket, Ezek nem országos események, ezek helyi rendezvények, a helyi választópolgárok mobilizálását szolgálják. Úgyhogy szerintem ilyenkor az, hogy hogyan szervezik, hogyan híreztelik, hogy éppen lakossági fórum van az adott városban, ez mindig hát, más. Azt kérdezem más. öntől, hogy nagyjából két hónap van még a választásokig. Igen. Hány ilyen esemény lesz az öntudtával, ha egyébként már be vannak írva a naptárjában? Igen, hát ahova én megyek, mert hát mindenki Igen. megy. Nem, nem, nem, nem, nem most érter, ő, kisze... Igen. én most Dobrev Klárával Én nagyjából hetente egyszer megyek, hetente egyszer, kétszer. Most jövő héten vár Balottára például. Mesélje miről volt szó. Öt óra az egy olyan fura, tehát az ötkor kezdődött, ugye? Igen, igen. Mindig öt órakor kezdődik. Ezt én tudomásul vettem, nem, felsz, nem, nem elszámoltatni akartam, csak uh -huh. ugye az ember arra gondol, hogy ötkor az nem egy korai időpont-e. Beleért, hogy tele volt. én nagyon örülök, hogy tele volt, csak most nem akadékoskodni akarok, hanem hogy öt órakor az emberek még vagy dolgoznak, vagy hazafelé tartanak. Hát, is. Vagy... Igen, hazafelé tartanak. Azt hiszem, hogy ezek az öt órák azért maradtak öt órák, és <coughs> amióta az eszemet tudom, vagy a politika közelében vagyok, a, a fórumok általában mindig öt óra kezdődtek, mert éppen akkor tartanak az emberek hazafelé a munkából. Okay. Kifejezetten van. olyan program, ami munka Jó. után, de még Ilyen hazaérés akkor előtt. Ö, igen, én egy fajta vagyok. Mennyi ideig beszél ön még miért kérdeznék? Hát... Ö, mindig bekapcsolom a telefonomon a stoppert, hogy nehogy túlbeszéljem az időt, de általában egy olyan 40 50 percet beszélek én, és akkor utána jönnek a kérdések. Mik voltak a tegnapi témák? Ö, hát három dolog körül csoportosult. Az egyik, hogy én magam is végigvettem, és utána a kérdésekből, hozzászólásokból ugye szintén visszaköszönt, hogy melyek azok a problémák, amelyek leginkább foglalkoztatják az embereket. Jót zárom. Hát szegénység, oktatás, egészségügy, és hát, hogy őszinte legyek, egy darab embert nem látom, akinek az élete a migránsok miatt ment volna tönkre, vagy soros személyesen tette volna tönkre az életét. Arról beszéltünk, hogy ebben mi az, amit a, a DK ajánl. Beszéltünk arról, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy az Orbán kormányt lehessen váltani. Ugye az, az együttműködés, az egyéni körzetekben egy jelölt listára arra szavazzanak, aki esélyes bejutni. Úgyhogy alapvetően ezek kőkeményen politizáló fórumok. Az, hogy mi a téma, az mennyire, azt mennyire befolyásolja a helyszín, és mennyire befolyásolja az, hogy éppen mikor van, hogy ki tudja, hogy akkor éppen miről beszél a nép, ha egyáltalán arról beszél. Hát én, nekem most az, a tapasztaltam az elmúlt hónapokban, hogy maguk a témák, tehát ma, vagy inkább úgy mondom, hogy a problémák azok ugyanazok. Nem különbözik, nem tudom én, a, a, a kaposvári egészségügy helyzete, kivéve, hogy a kaposvári kórházat ugye felújították, de ettől még orvos- és növérhiányal, alulfinanszírozottsággal ugyanúgy köz, mint nem tudom én, Pécs vagy, vagy éppen Jól beszél, bátorotta. ha már itt tartunk, akkor ő mennyire készül fel Kaposvárba? Általában megkérem a helyi DK szervezőket, hogy küldjék át a legfontosabb problémáikat, tehát azokat, amelyek éppen foglalkoztatják a a városi közvélemény, de alapvetően azért én nem azért vagyok ott, hogy a helyi, ha úgy tetszik, akkor ilyen önkormányzati hatáskörben lévő problémákról beszéljek, arra azért vannak nálamnál sokkal felkészültebb politikusok, úgyhogy alapvetően, amiről, amiről én beszélek, azok általában mindig az országos jelentőségű dolgok. És akkor, amikor ezekről beszél, akkor maguk a témák azok fixek, mondván, hogy ez a három téma, ez valójában Várpalotán, Miskolcon, Sopronban és Kaposváron épp úgy téma lehet. Hát igen, választási kampányban majdnem minden ö, ö, politikus azt csinálja, hogy van egy üzenetblokk, hiszen ezt kell elmondani az embereknek, hogy mi az, ami most rossz, és mi az, amiben más csinálnánk és ezek nagyjából állandóak. Azért mondom, hogy nagyjából állandóak, mert sose lehet tudni, hogy mi történik az országban, és arra értelemszerűen mindig reflektál az ember. Tehát ez nem olyan, hogy van egy tízoldalas papír, és akkor azt minden alkalommal e, szépen felolvasom, e, hiszen ez egy szabad szabadbeszéd, nem olvasok, és, és e, bennem is egy kicsit úgy, mint, a, mint ahogy ön készül a műsorára, hogy én is nagyon sok mindent olvasok, szoktam mondani, én néha beteges hírfüggő vagyok, és hát ennek megfelelően alakul bennem az, hogy, hogy mi az, amit nagyon el akarok mondani. Nem nem félreérthető, de mennyire ló ki a lólába abban az értelmében, hogy ön egy DK aktivista. Tehát, hogy lehetne ez... Nem ennyire. Óriási nagy betűkkel ki van írva. Ne, ne, ne, ne, ne. Ne, ne, ne, nem, nem, nem. Tehát, hogy, hogy egyébként lehetne az, hogy Dobrev Klára és az, hogy demokratikus koalíció, az nincs is ott, miközben az emberek a végén euh, mégis mondhatnák, hogy azért ez nyilvánvalóan nem lehet független euh, a demokratikus koalíciótól, de fontos az, hogy a demokratikus koalíció szóidézőjeles vagy a szószoros értelmében aktivistája. Igen, igen, igen. Ö, én... És ez hozzáad, határoz... ez hozzáad vagy elvon belőle? Mármint a Dobres Klárából, vagy pedig a demokratikus koalícióból egyiből sem, hanem az eseményből. Hiszen, Ö... tehát hogy nem el nem -e lehetne-e ezt az eseményt-e megtartani úgy, mint Dobrev Klára a világról, függet attól, hogy demokra... De nem mondja azt, hogy nem érti azt, amit mond. De értem a kérdést, csak azért mosolgok, János, mert uh, ugye ez a klasszikus, uh, most már évek óta uh, húzódó vita, hogy Jézusom a politika, vagy a politikai pártok, azok uh, uh, valami csúnya dolgok. Nem. Két hónap múlva választás lesz. Ezen a választáson politikai pártok fognak indulni. Orbán kormányát akkor lehet leváltani, hogyha a politikai pártok megerősödnek, és hogy az emberek politikai pártokra adják a szavazatot. Nem, nem, párt. nem, nem mert ebben minimálisan sincs közöttünk különbség. Ha, ha, úgyhogy... az, azért vagyok óvattal a példával, mert nem tudom, hogy jó felé és um, úgyhogy inkább kihagyom. Én még nem ismerem önt eléggé jól ahhoz, hogy el tudjam dönteni, hogy mi az, amire ráharap, és mi az, amire nem. Mert amit én elmondtam volna, ez egy olyan dolog, amire nem akartam volna, hogy ráharapjon, csak egy példa uh, lett volna. Hát, hogyha megígértheti velem, hogy nem harapok rá, akkor nem? De ráharaphat, csak nem. Tehát, uh, ugye uh, nekem van egy együttműködési uh, szerződése, egyevek közt zuglóval, és most ugye uh, Karácsony Gergelyel nem könnyű uh, e mindent pontosan betartani, hiszen őt most a a nagy politika eléggé elkapta, Igen. de én nagyon igyekszem. De egy nappal a szocialista pártkongresszus előtt úgy döntöttem, hogy ma legyen a nagy politikája a szó, és az egészet kezdtem a gyöngyösi példából adódóan, és mindenre válaszolta A gergő itt, hogy ez mennyire az ő és mennyire nem az ő problémája, de aztán elkezdett arról beszélni Lász Dobrev Klára, hogy ő alapvetően azért nem aludt, és arra készül, hogy elmondja holnap azt a beszédet a az MSZP kongresszuson, ami arról szól, hogy a világ felé halad, mint amifelé Magyarország tart, és hogy erre, ha nem jönnek rá az emberek, független attól, hogy egyébként mögé állnak-e, vagy adott esetben, Ezt így ebben a formában nem mondta, hanem ugye ez valójában ez, ez mindenkihez szól. Tehát ezt is kérdeztem, hogy ez közvetíti a tévé, mert ugye ezt ő elvileg ennek a konglomerátumnak a miniszterelnök jelöltjeként mondja, de az, amit ő elmondott a világról, az egy Szerintem egy felvilágosult embernek a gondolkodása volt, aki mellesleg most az MSZP-nek a, a miniszterelnök jelöltje. És én mindjárt kikerültem ebből a gyöngyös vonzáskörzetből, amit pillanatok alatt nagyon partikulárisnak éreztem, és nagyon értettem, hogy ezt miért tartja fontosnak a karácsony. Nem ithatja a gyöngyös lelene szarva, de, de hogy most ez az igazán fontos. És ezért kérdeztem én öntől, ha az ön a világról beszél. Uh, a felé, felé mi tartunk, és ami felé egyébként a világ tart is, mellesleg ön egy demokratikus koalíció aktivista, mellesleg, hogy akkor ez nem egy feltehető kérdése. Nem tudom, hogy mennyire voltam követhető. Hát ha jól értettem, és akkor javítson ki, hogyha nem, akkor az volt a kérté, vagy az volt a, sajnos nem hallgattam Karácsony kérdőjét, mert nem hogy ő nem politikai. Nem, segyik, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, fontos kérdésben kérdezni, ő pedig azt mondta, hogy ő most egy más relációban gondolkodik a világról, és arra szeretné felhívni mindenkinek a figyelmét, aki majd őt holnap egy és kettő között hallgatja. Így kérdezem öntől, hogyha ő elmegy Kaposvárra, akkor először nem azt akarja mondani az embereknek, hogy haó -ho, emberek, függetle attól, hogy kik vagytok, ti értitek azt, hogy a pirosban közlekedtek, és bármikor elüthet benneteket a vonat az autóbusz attól függően, hogy éppen... Hát, dehogy nem. Tehát, hogy a maga, maga a, egy beszéd, amit a Gergő holnap tartani fog, vagy az ilyen lakossági fórumom az alapvetően arról szól, hogy egy milyen magyarosságosan akarunk. ha És nagyon csak hiszem. hogy értselek, hogy amikor én itt elülök én megpróbálom magam elé képzelni azokat az embereket, akik hallgatnak, hát természetesen ez nem megy. De nekem nagyon tetszett az, amikor adnak idején az én műsorom az egyik legáthallgatottabb műsor volt. Ennek a műsornak olyan óriási hallgatottsága szerintem sose volt. Azért mondom, hogy szerintem a felmérések nem igazolnak vissza. De nagyon büszke voltam arra, hogy nem szekértáborok hallgatnak, vagy ha szekértáborok hallgatnak, akkor mind a két szekértábor hallgat. Tehát amikor az ember azt mondja, tehát ma van egy mondandója a világnak, tehát ma még azért istenet nem úgy van, hogy a bal liberálisoknak ír, Vas Albert pedig a nem liberálisoknak írt. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy amikor az ember beszél, akkor a világról való gondolatait nem egy konkrét közegnek mondja, hanem mindenkinek. Az egy másik kérdés, hogy aztán attól függően, hogy ki milyen közeghez tartozik, ezt hogyan bontja le? Hát abszolút, és ez is a cél, és mondjuk tegnap Kaposváron például kifejezetten örültem, hogy nagyon sok olyan ember volt, ezt ismét a helyiektől ö, tudom, vagy azért, mert oda jöttek hozzám, később ö, beszélgetni még egy pár szót, akik a szocialista párt ö, tagjai voltak, voltak együttesek, tehát, hogy abban teljesen igaza van, hogy az, hogy milyen országot képzelek el, és ebben, ö, és ezt ö, ö, nagyon őszintén és, és, és néha vehemensen képviselem, az, az, az nem a DK-tagoknak szól. De azért azt ne felejtsen el, és szerintem ebben nem kell másfél hónappal vagy két hónappal a választás előtt ilyen szemérmeskedni. Karácsony Gergely a holnapi beszédét is azzal fogja befejezni, hogy egyébként pedig szavazzatok a Szocialista PM listára, illetve az egyéni kerületekben a megállapodott közös jelöltekre. Neki is a végén az az érdeke, hogy az az ország, amit ő elképzel, az úgy tud megvalósulni, hogy az emberek szavaznak arra a pártra, akit ő képvisel. Szerintem ezt a kettőt különösen így két hónappal a választás előtt nem, nem kell szétválasztani, és, és nem kell különválasztani. Egy egy politikusnak van egy víziója, azt akkor tudja megvalósítani, ha szavaznak rá az emberek, ha szavaznak arra a párta. Egyébként pedig nem ér semmit a víziója, ebben, vagy maximum ebben, egy izgalmas Ebben önnek könyv. egyszerre van igaz, és egyszerre nem, de ez abból is fakad, hogy ön egy egészen más jelenség, mint Karácsony Gergely, mert Karácsony Gergelynek a titka és a buktatója is az, hogy ő ebből a szempontból más, mint ön, mert ő valójában úgy a vezérhajója, és most a saját szövegemet mondom, nem az övét. ennek a konglomerátumnak, hogy közben szerintem ahhoz a konglomerátumhoz nem tartozik. Hát én szerintem nem örülne Gergő, hogy ha, ha, ha hallaná, hogy ön ezt gondolja róla. De ő ezt hallja, hát ez a... tehát, de, én ezt, de ő <laughs> tud. És ő természetesen mert hogy ez, azt a politikai mondja... sikert, amit mond, ez a politikai sikertelenségnek a kulcsa. Nem, hát ahhoz, hogy... nem feltétlenül, hanem, egy olyan jövő záloga is lehet, ahol azt mondja, hogy szavaz rám, és az több lesz annál, mint amit te gondolsz. De a szavaz rám az azért van, mert ugye egy személyes királyok világa lejárt. Szavaz rám az azért van, mert szavazol egy olyan politikai közösségre, akik hasonlóan gondolkodnak az ország dolgairól. Szavaz rám, mert akkor olyan az oktatásban, az egészségügyben olyan emberekkel fogok együtt dolgozni, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én. Amikor politikai bázisról beszélünk, akkor itt nem pártagokat kell elképzelni, akik piros vagy kék vagy zöld zászlókkal rohangálnak föl alá az utcán. Hanem akkor műkül. olyan De De, de ugyan nem is önnek mondom, hanem leszokták ezt egy kicsit sarkítani, hanem egy olyan politikai közösségre legyenek orvosok, tanárok, vállalkozók, rádiósok, újságírók, akiknek van valamilyen közös politikai víziójáról az országról. Ettől még vitatkozhatnak, és ettől még lehetnek kritikusak, ugye ez nem feltétlenül a Fidesz droid hadsereget kell, hogy jelentse. alapvetően abban látom ezt másféleképpen, csak hogy lássa és értse, talán érthető lesz, hogy én, amit erről gondolok, 2018 április 8-áról, az nem arról szól, hogy Fidesz vagy nem Fidesz. Az arról szól, hogy ami most van, az ne folytatódjék Tehát abban az is benne van, hogy lehet egy másik Fidesz, de annak az ember nem látja az esélyét Ha pedig nem látja az esélyét, akkor azt mondom, nincs összefogás Én ilyet, hogy összefogás, ki nem a számon Akkor viszont azt mondom, akarják, hogy ez folytatódjon nem akarják, hogy ez folytatódjon. És azután én már értem, hogy le kell bontani ezt ilyenre, meg olyanra, meg olyanra, de én ezt már úgy bízom rá az emberekre, hogy alapvetően azt mondom, hogy egy dolog miatt menjenek el. Ez pedig az, hogy ne ez folytatódjon. Amikor legutóbb azt kérdeztem az emberektől, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, akkor erre adtak választ. Ez durván két héttel ezelőtt volt, száz embert hallgattam meg, ez egy viszonylag nagy szám, de nem ilyen semmit, nem reprezentatív, ből 84 azt mondta, hogy nem Fidesz, egy ember érvénytelenül szavaz, és 15 mondta az, hogy fidesz. Igen. Hát nézze, ne felejtsük el, hogy ha a Fidesz nem buherálta volna meg a választási törvényt, és kétfordulós, a régi kétfordulós egyébként majdnem sokkal arányosabb rendszer lenne, akkor a Fidesz ezt a 2018-as választást elveszítené mert a Fidesz kisebbségben van. Tehát nem véletlenül kellett nekik, és, és jön nekik jól egyébként ez a, ez a mahináció. És innentől kezdve viszont a Fidesz szemben állók, akik azt mondják, hogy nem Fidesz, és ettől még nagyon színesek és nagyon különbözőek, azok kénytelenek taktikai együttműködésre, mert ezt a csapdát, amit a Fidesz állított a demokratikus ellenzéknek, és az egész ellenzéknek, azt nem lehet másképp megoldani. azért egyébként ebben teljesen van, hogy én sem szeretem ezeket az álvitákat arról, mint hogyha az együttműködés közös programja arról szólna, hogy Orbán menjen. Nem. Az együttműködés közös programja arról szól, hogy sok mindenben gondolunk mást egyébként, de egyben azonosak vagyunk, hogy Orbánnak mennie kell, és ezért kell valamilyen taktikai együttműködni. Amit, én, az amit én megélek, az a baliberális értelműségnek, akikhez én mindig szerettem volna tartozni, a tökéletes csődjét mutatja, akikhez én már nem szeretnék csatlakozni, de most tök mindegy. Hiszen legutóbb például az a 26 értelműségi, aki közétette azt, amit közé tett, azok egyszerre mondták azt, hogy mutassatok közösséget, mert egyébként másféleképpen nem megy, Egyébként pedig mutassátok fel, hogy miben különböztök egymástól. Mondták mindezt egy oldalon, ami megvalósíthatatlan, hiszen az ember vagy a közösséget mutatja, vagy pedig az, hogy miben különböznek, az, hogy mind a kettőt mutassa, az fizikailag lehetetlen. Én értettem azt, hogy őket mi motiválja, csak éppen az értelmetlensége volt fontosabb. Igen. Bennem az van, hogy vajon ez az egész, amit az elmúlt években lezajlott, és ami természetesen nem 2000 után történt, mert a történem az nem így alakul, az azt az értelmiséget, az én szerettem volna tartozni, hogyan tudta ennyire megosztani, miközben az ön fóruma nyilvánvalóan nem egy értelmiségi fórum volt oda elment munkás, paraszt értelmiségi, a kiélés mozog. <tos> Ugye maga is érzi, miközben igaza van, hogy abban az egy oldalban, ellentmondás van, de az az ellentmondás az a helyzetnek szól. Tehát ma az ellenzék pártjai között kisebb a különbség, mint Németországban a CDU meg a, a, a szocialisták politikája között, a szociáldemokraták politikája között akik egyébként végül sok vita képesek közösen kormányozni és koalíciót kötni. De ettől még a választási kampányban ők kőkeményen meg tudták maguknak mutatni, vagy egymásnak mutatni, vagy az országnak mutatni, hogy miben különböznek, és a választások után pedig leültek és megnézték, hogy ki az, akivel együtt tudnak működni. Ma, ma a demokratikus ellenzék oldalán maga a politikai programban kisebb különbségek vannak, mint Európa boldogabbik felén a pártok között. És ezeket a kisebb különbségeket sem tudjuk rendesen megmutatni, mert a Fidesz választójogi csapdája arra kötelez minket, hogy egyébként pedig, és ebben igazabban az együttműködést hangsúlyozzuk, mert közös jelöltekre kell szavazni a végén, vagy hát egy jelöltekre kell szavazni a végén. De ez a, ez a demokrácia csapdája, és ez nem az értem annak a 26 értelmiséginek a hibája. Ö, az egy kicsit azt hiszem, hogy áldozathibáztatás lenne. Lehet, hogy nem jól sikerült, nem pont jól megfogalmazódott, de ez maga a helyzet gyönyörű leírás, amit itt az előbb elmondott. Igen, csak én azt nézem a tévedés kockázatával, hogy ki az, aki e fölé tud röpülni, és ki az, aki neki megy a hegynek. Hát nekem nagyon egyszerű a válaszom, de már az elején megbeszéltük, hogy én elfogult vagyok, ráadásul most is beszéltük, hogy én egy DK aktivista vagyok, úgyhogy minden mondatomat így kell ö, ö, hallgatni. Nekem nagyon egyszerű a válaszom. Tessék egyéni listámra, ö, vagy listán arra szavazni, aki a legszimpatikusabb, csak vigyázzanak, hogy olyanra szavazzanak, aki bejut a parlamentbe, mert ha nem, akkor az a Fidesz erősíti. Egyéni jelöltnek meg arra szavazzanak, akinek a legnagyobb esélye van. Ha úgy tetszik, osszák meg a szavazatukat egy adott körzetben. Lehet, hogy más színekben indul az egyéni jelölt, és más lesz az a párt, akit egyébként szívük szerint támogatnak, de akkor is tegyék meg azt, mert, és ugye visszatérünk arra a mondatra, amit az előbb mondott, mert hogy Orbánnak mennie kell. És ez, és ez nagyon távol áll attól az ideális demokráciát, demokráciát, de de amit én elképzelek. Igen, én alapvetően azt mondom, hogy az Orbánnak is, aki egyszer egy személy, meg egyszerre egy fogalom lett, én azt mondom, hogy változnia kellene. A nem változó Orbánra mondom az, hogy mennie kell. Tehát vele egész egyszer azt gondolom, hogy, hogy azt mondom neki, hogy gyere, le kell, hogy cseréljelek, hiába te vagy a csapatkapitány. Jelenleg a csapatot, azt szolgálja, hogyha a kispadon ülsz. De hát János, maradjunk a realitások talaján. hát ilyennek, igen. Sem Orbán megváltozásának, sem a, egy Orbán nélküli Fidesznek nincsen esélye. Etekint, igen, jó, rendben van. Én... Két hónapunk van, hát most nem azt mondom, é, hogy tét év múlva igaza van, van. Én egy olyan dolgozom, igen, jó. Um, volt aztán szabadon kérdezős periódus is? Ó, persze, sőt az EHO TV, vagy hogyan hívják, EHTV, TV, Pestistátok TV2, nagyon vicces, mert gyakorlatilag van egy mikrofonja, és mindig cserélgeti a... Szivacsot rajta. Oda is jött kérdezni. Már egy riporter négy tévé megbízásából? Hát azt hiszem, hogy van az több is, mint Igen, igen, igen. Azt hiszem, hogy úgy tette fel a kérdést egy egyébként szimpatikus fiatal hölgy volt. Úgy tette fel a kérdést, hogy a hogy egy kicsit provokációnak vagy provokálni akart volna, de, de azt hiszem, hogy. Nem sikerült neki, úgyhogy ö, nem csak a résztvevők, hát bárki kérdezhet, ők is kérdeztek. Um, ez hogyan viszonyul az ön előadásának a hosszához? Egy-egy. Hát nem, most egy kicsit hosszabbak voltak a kérdések, Igen, tehát sajtadom. ez nagyjából hétig, hétig ment, tehát hogy akkor én beszéltem egy olyan 40-45 percet, és akkor több mint egy óra. M Mire volta voltak alapvetően kíváncsiak, mit kérdeztek? Most az EHO TV, vagy pedig nem, az emberek? Az emberek. Hát nyugdíj az mindig előjön, az az egyik legdrámaibb korosztályát helyzet. tekintve tudom, hogy nem lehet tipizálni, nem azt kérdezem, de úgy ránézésre idősebbek, vegyes, fiatalabbak? Többségében mindig idősebbek jönnek el. Egyébként ez nem csak a BK, hanem általában a politikai formokra jellemző. Most olyan 30-as, 40-es volt talán egy tucat, kicsit több, mint egy tucat. A, a Hányan a lettek nézőtéren. összesen? Hát, akkor ezek szerint maga ismeri azt az éttermet, én arról vagyok beszélésben, annak az alja, az a pince helység volt teljesen tele. Ott, ott nem volt, mint csak a fönti volt. voltam. csak a fönti részben volt. Hát az, azt hiszem, hogy ez egy 200 terem és még ott álltak körbe. Azért nagy nem... nagy étterem lehet, mert a fönti része is nagyon nagy. Igen, igen, nem hogy főz, nem főznek rosszul, egy halász levetettem, és utána elmentünk a honpolába, a moziba, és még a könyvet is megőrizték, egy Margaret Edwood könyvet kaptam, és aztán akartam elvinni magammal a moziba, és azt megőrizték nekem, a szállásunkhoz volt közel az, az étterem, az égyeztet, meg is jól is igen. De azt tudom magának mondani, hogy ahogy közelednek a választások, lehet érezni és hogy az emberek egyre aktívabbak politikailag, egyre többen vannak a fórumokon. Mit kérdeztek nyugdíjról? Hát alapvetően az, hogy, hogy, hogy mi lesz a, a nyugdíjakkal. Mi volt A régi nyugdíjkorrekciós program, nem, nem tudom, mennyire emlékszik rá, de akinek kicsit alacsonyabb volt a nyugdíja, az magasabb emelést kapott, akinek magasabb volt a nyugdíja, az alacsonyabb emelést kapott, az, az visszajönne, mi lesz a nyugdíj minimumban, ami most 28 ezer forint, ami hát tényleg elképesztő, vagy pillanatra csak belegondolni, hogy... Főleg őszbegyek, 28 ezer forintból kell, hogy megéljenek. Csupa olyan kérdés, ami az embereknek a mindennapjait érintette, és, és hogy mondjam, milyen egzisztenciális félelmek jönnek elő, és természetesen voltak olyanok, akik... akik Mást kérdeztek az oktatásban, hogy mit lehet tenni a szakképzéssel, mert hogy, mert hogy a gyerekei szakközép, vagy az unokái szakközép szakmunkás képzőbe járnak, és, és nagyon alacsony színvonalon tanítják, és aggódik, hogy mi lesz belőlük. Volt, aki a pedagógus életpályamodellről kérdezett. Volt, aki a, a, alapvetően az elszámoltatásról, hogy ugye most a Tiborcféle Orbán vejének a szervezett bűnszövetségben elkövetett bűncselekménye volt azért, ami az embereket felajzotta és hogy ezzel mit tud kezdeni egy következő kormány, úgyhogy nagyon ö, változatos kérdések vannak, de alapvetően ahhoz kapcsolódnak és ahhoz kötődnek, ami, ami az embereket befolyásolja. Ezt azért hangsúlyozom olyan sokszor, mert nem tudok olyan fórumra elmenni, ahol bárki is föltenni azt a kérdést, hogy Jézusom tegnap este is úgy feküdtem le, hogy Soros Györgyel álmodtam, mert annyira félek tőle. Tehát mutatja ennek a teljes abszurditását ennek a világnak. Uh, ön hány pártnak volt a tagja? Egynek, a Demokratikus Koalíciónak. Az volt a kérdés, hogy nem voltam a Szocialista Pártnak a tagja. Nem ezt kérdeztem. Látja, milyen érdekes? Én azt kérdeztem, hogy ön hány látja? Ez, ha van titkom az egyik az. Azt kérdeztem, hány pártnak volt ön a tagja? De fizikailag nem is jött volna ki másképp a kérdés, csak az, hogyha megkérdez, hogy a szocialista pártnak tagja voltam e mert hogy életkoromban adódóan nem tudtam volna más pártnak tagja lenni. Hát lehetett volna attól, még tudod, de annyi párt volna hát átbenetleg, vagy tartósan. Igen, na hát akkor És mikor most lépett be? Freudnak lehet. Amikor megalakult a párt. Eviden hát az első között. Evidens volt? Igen. Igen, és az is evidens volt, hogy korábban nem voltam pártnak tagja és önök mind a ketten a férjével ilyen magas fukon égő, vagy belső égésű motorok? Hát azt hiszem, hogy ha azok vagyunk, akkor, akkor igen, de te tekintetben hasonlítunk egymásra. Lehet, hogy az is a titkunk, mert biztos nehéz lenne a másikat elviselni, hogyha nem lennénk ennyire egyformán. És ez vajon ellenzékben megy jobban, vagy szívesen kipróbálná kormánypárton is? Hát kipróbáltuk már. De akkor nem volt demokratikus koalíció. És akkor nem ja, volt pártak. Igen, igen, jó. Látja? Hát azt hiszem, hogy ez, ez attitűd kérdése, vagy, vagy, vagy egyéniség kérdése, vagy Ha, ö, megszűnne, ha akkor... megszűnne az, ami ellen ilyen áldázul küzd, ádázul küzd idézőjelben, akkor venni? De szerintem én nem valami, nem tudtam, valami ellen küzdök áldázul. A... Nem valamiért. Igen, amikor a feri miniszterelnök volt, akkor nagyon sok, akkor is egyébként jártam folyamatosan lakossági fórumokra, és akkor is ennyire volt. Mi volt a státusz? Tessék? Mi volt a státusz? Hát családjogi volt akkor. A miniszterelnök felesége nem volt más, nem volt más státusz. Ez csak nézze, ez megint egy olyan miniszterelnök feleségének lenni, az, az Magyarországban. Már soha egy... ne, de sok de még miniszterelnök lehetnék, de miniszterelnök, az már feleség, nem. miniszterelnök az feleség, már, feleség már biztos. Az az hát, ez csak egy miniszterelnök férje. De az miniszterelnök feleségnek lenni Magyarországon, az egy teljesen üres lap. Ez, de nálunk nincs olyan rendszer, mint az Egyesült Államokban vagy akár Franciaországban, mint valami kötelező feladatot megállapítani. Az ember akarja akkor egész nap otthonban és főzés gyereket nevel. Ha, ha, ha akarja, akkor pedig aktívan részt vesz a politikában. Egyet nem nagyon lehet Magyarországon. A, azt hiszem, hogy a miniszterelnök felesége kevés szakmától eltekintve nehezen tud a, a saját szakmájában dolgozni, hiszen akkor mindig felmerül a, az összeférhetetlenség kérdése. Azt hiszem, hogy ez Magyarországon még fokozottabban igaz. Úgyhogy két választási lehetősége van. Vagy csöndben, háttérben húzódik és, és, és szervezi a családot, ami egyébként egy óriási munka, hogyha az ember férje a miniszterelnök, vagy, vagy, vagy maga is aktívan beleszáll és segíti a, a férjenek a politikai munkáját. Ugyan ez volt a státuszom. Csak ez most ez a hosszú kérdés arra rövid válaszra volt. De vagy ez csinálta. a hosszú válaszra rövid kérdésre volt. Ha jövő héten vagyunk, akkor neki állunk ennek a szeglédi történetnek. meg az Hát a... már olyan régóta fenyeget vele. Na hát... lát, tegnap az, az ehótivé, vagy hogy a hívták, őket, ezt is látok. Vagy tévéket hát őket csak ez érdekli. Csak, <gül> majdnem csak ez érdekelt, ez így van. Jó, hát belefúrom magam, és megpróbálom megérteni, és aztán utána majd ő segít, jó, hogy még jobban megszívunk. Én, én meg. elmagyarázom már olyan sokszor, olyan sok mindenkinek magyaráztam, hogy Biztos, ne téveztem össze mással, mint hogy én se téveztem össze mással. <gül> van elődést, kérek. Ebből évek, viszont hallásra. <gül> hallásra. Dobrev Klárát hallották, fél tíz van. Amíg csomagolok, addig felhívhatnak, utána is felhívhatnak, de utána már csak a privát száma van. <gül> Most megyek, kicserélem a papírjaimat, és elmegyek tévén is ott készíteni. Majd elmegyek a Blaha és ott megyek. Ezt mi sort vezetök. Vagy beállok forgalmi jelzőtáblának. De akkor már, ne, akkor már valami kintszert zubannyja, fognak felén közelíteni. Látják, milyen megnyugtató, senki nem telefonál. Minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás. Ne felejtsék, hétfőn, 12-én este fél 8 órakortól nagyon messziről jött ember a páratlan eszű bakáccsal, Filipovval és a páros eszű fiavajánossal. Meg örökkel, akik szintén páratlan eszűek. Ha túlélem ezt a hétvégét, és hétfőn találkozunk, akkor ez a mai műsor csak kísérleti műsor lesz. Ha nem, akkor utolsó is marad. Egyébként pedig Döröpont János Janusz Kukot, Na nézzük meg! Jurek! kívánok! Most haladtam el a Blaganúizatért magasságában. Ott látom Horváth Pétert. Izgatottan várja ön siessel. Ha ön azt hitte, hogy szellemes, akkor nagyon tévedett ilyenkor azon gondolkodom, hogy amikor megadom az esélyét annak, hogy akár csak egy perccel tovább maradjak, hogy akkor őnek azt értékelik-e vagy sem. Az a műsor, amit én csinálok, nem gesztus. De tudnak olyat csinálni, hogy az ember megfordul, megnézi, hogy senki se látja és köp egyet. janos kukac gmail.com